Shëndetje. Libri letëzuar sot titulojt besimi ytë është pasuria jotë nga autori Neville Goddard. Në këtë libra i fletë për fëqinë tonë konceptuese si vetë konceptuese i të shtoj gjë e të konceptuar. Nëse kjo t'ingullon pak konfuzë, për t'a thënë më thjeshtë, unë jam është shfarë t'i je. T'i je fëqia kryuese që është prej kryimi në duke e. Ti e zotë dhe mi e shtri vetë vete sënde Dhe Neville thotë se nëse pokorkon atje jashtë Por atë të qëfartit ashtë me je dhe posedon Këngesur në një vorbul të kesh interpretimi të natyres tonë Si qënje të zotit Si vetë zotit Unë jam Kjo është pak sa një shqie e këti libri Dhe pa unë burko Po hynë në kapitullin e parë tituluar Për para se Abrami të ishte Në të vërtet, në të vërtet unë një jo themë, se për parës a bramit i ishte, unë jam. Gjoni, 8, 58, në filim ishte fjalla, dhe fjalla ishte pranë Zotit, dhe fjalla ishte Zotit. Në filim ishte vetëdia e pakushtëzuar e qënjes, dhe vetëdia e pakushtëzuar e qënjes, u kushtëzua nga imaginimi i vetëvetës, diçka dhe vetdija e pakushtëzuar e qënies u bë ajo që e kishte imagjinuar veten të ishte. Kështu dhe krijimi filloi. Me anë të këtij ligji, fillimisht duke konceptuar, pastaj duke u bërë ai koncept. Të gjitha gjërat evoluojnë nga ai dhe pakto sekuencës nuk bëhet as ajo që mund të bëhet përpara se Abrahami ose Bota të ishte. Un jam kur e gjithkoha të pushojë së si qeni. Unë jam. Unë jam, veddia pa formë e konceptimit të vetë vetës si njëri, nga ligjimi përjetës rëmi që njësë jam i detyruar të jem dhe të shprejgjit shka që besoj se jam. Unë jam asë gjëja e përjetës me, që përmbanë vetë vetën tim, pa formë aftësim për të qënë të gjitha gjëratë. Unë jam. Asërjoja e përjetëshme që përmbanë në vetë vetën tim pa formë aftësim për të qënë të gjitha e gjëratës. Unë jam, ajonët të cilën të gjitha konceptet e mija për vetën i atojnë dhe lëfisi dhe kanëshënjën e tyre, dhe përves të cilave, ato nuk janë. Unë mbanojë brënda të shdo konceptimi për vetën tim. Nga kjo brëndësi, unë gjithmonë kërkojë të ka përcet të gjitha konceptet për vetën time, Me vetë ligjën e qënjës tim, unë i ka përcej konceptet e mija për vetën tim, vetë ma shtu si që unë e besoj vetën të jemë, ajo që ka përcen. Unë jam, ligjë i qënjës dhe pranë meje, nuk ka ligjë. Unë jam, ajo unë jam. Kapitulli 2 Ju do të dekretojni Kështu do të jetë fjalla im që del nga goja im, ajo nuk do të këthet të kumë bosh, por do të kryeja atoj që unë dua, dhe do të ketë mbarshsin atoj që dërgova. Isaja 55 11 Njeri u më të vendos një gjë dhe ajo të ndos, njeri u gjithmon ka dekretuar ato që është faqër në botën e ti, Ai sot është duke dekretuar atë që po shfaqet në botën e tij dhe do të, të vazhdoj ta bëj këtë për sa kohë njeriu është i vetdijshëm se ai është njeriu. Asgjë nuk është shfaqur ndonjëherë në botën e njeriu përveç asaj që njeriu ka vendosur që të duajë. Këtë mund ta mohoni, por përpishuni si të doni. Nuk mund ta mohoni sepse ky dekret bazohet në një parim të pandryshueshëm. Njeriu nuk urdhëron ngjyrat që shfaqen me fjalët e tij të cilat më shpesh janë një rëfimi dyshimeve dhe i frikës të ti, dekretimi dhe njërë bëhet në veddje. Dështë njëri shprej automatikisht atë që aji është i veddishëm për të qënë. Pa përpjekje dhe pa përdorër fjallë, në dështë moment të kohës, njëri u e urderon vetën të jetë dhe të zëdëroj atë që është i veddishëm, pëse është dhe posedonë. Ky parimi pandryshueshëm i shpresës është dramatizuar në të gjitha biblat e Bozës. Shkrimtarët e librave ta në të antikut të shenjtë ishin mistikë të ndriçuar, mjeshtra të kaluar në artin e psikologjisë. Duke treguar historinë e shpirtit, ata e personifikuan këtë parim në personal në formën e një dokumenti historik, si për ta ruajtur, ashtu edhe për ta fshirë nga sytë e të papaditurve. Sot ata të cilëve u është besuar kryefsari i MAS, domethënë pritërinë e botës, kanë harruar se Biblat janë drama psikologjike që përfaqësojnë ndërgjegjen e njerëzut. Në arësën e tyre të verbër ata tani i mësojnë djeshët e tyre të adhurojnë personazhet ti, si e tij, si burra dhe gra që jetuan në të vërtetë në kohën e absurd kur njeriu e sheh Biblën si një dramë të madhe psikologjike me të gjithë personazhet e aktorët e saj, secili si si me atributet e personifikuara të vet diës, vet atij, atyherë dhe vetëm atyher Bibla do të zbulojë atë intritën e simbolizmit të saj. Ky parim jo personal i jetës, që i bëri të gjitha gjërat të personifikohen si Zot. Ky Zot Kryu e si shëllit dhe tokës së zbulojt se është ndërgjësimi një riu të preqënjës. Vedia Nëse një riu do të ishte më pak i lidur nga ortodoksia dhe më i vëmëndshëm intuitivisht, a i nuk mund të mos vinte re në ledzimin e biblave se vedia i qënjës zbulojt qindra her qatë gjithë kësaj letërësie. Por të përmandur disa, unë jam më ka drëguar të kjo, rishet dhe dije se Unë njëmë, Zotit. Unë njëmë, Zotit dhe nuk ka përëndi. Unë njëmë, Bario. Unë njëmë, Dera. Unë njëmë, Rinxalja dhe Jeta. Unë njëmë, Ruga. Unë njëmë, Filimi dhe Fundi. Unë njëmë, është veddia e pakushtësuar e njëriut për qënjen dhe zbulojtë si sot dhe kryu e si të gjëndje të kushtësuar të qënjesë. Nëse njeri u do të ishte dorë nga besimi ti në sot, për vetës vetës, do të njinte vetëdien e ti për të qënë sot, i të qënit sot. Kjo vetëdien formojët në një gjashmërin dhe imashën e konceptimit të ti për vetën. Dhe kështu, a i do transformon të botën e ti nga një mbeturin shtërp në një fush pjellore si pas dëshirës vetës. Ditën që njeri u të aboj këtë, a i do të di se a i dhe ati i ti janë një, por ati i ti është më i madhej. A i do të di se vedia i ti për të qënë është një me atë që a i është i vedishën për të qënë. Por që vedia i ti e pakushtëzuar e qënjës është më e madhe se gjëndja i ti e kushtëzuar ose konceptimi i ti për veten. Kur njerë ju s'bullon se vedia i ti është fuqia jo personale të shpreurit, Në të cilën fëqie personifikon përjetësishë në konceptet e ti për veten A i do të marrë dhe përvecoj atë gjëndje të vetje si a i dëshiron të shprej Dukeve pruar kështu, a i do të bëhet ajo gjëndje në shprejje Ju do të dekretoni një gjë dhe ajo do të ndodhë Tani mund të thuet në këtë mënyrë Ju do të bëjni të vedishëm për të qënit ose së do të ruar një sende, do të shprejni ose së do të roni atë që jeni të vedishëm për të qënë. Ligji i ndërgjegjes, ligji i vedijes, është i vetëmi ligj i shprejjes. Unë jam rruga. Unë jam rinjallja. Vedija është mënyra se si fëqia që rinjallë dhe shprej gjithë shka që njeriu do të jeti i ndërgjeshëm për të qënë largou nga virburia e njerëzit të paditur që përpiqen të shprijdevë sot roja të cilës si dhe gjëra që ai nuk është i vetdishëm se i ka dhe i zotëron dhe bëu si mistik i ndritur që dekreton bazë të këtij ligji të pandryshueshëm me vetdije pretendoni se jeni ajo që kërkoni përvetsoni vetdijen për atë që ju shihni dhe ju gjithashtu do ta jihni statusin e mistikut të vërtetë Si zhvion, unë bëra i vendishëm për të qënë a i, unë jam endë i vendishëm për të qënë a i, dhe unë do të vazhdoj të jemi vendishëm për të qënë a i, dirisa jo për të cilën jam i vendishëm të shpret në mënyrë të përsosër. Po, unë do të vendos një gjë dhe ajo do të ndodhë. Kapitulli 3 Parimi i së vërtetës Ju du taj njini të vërtetën dhe vërteta do t'ju liroj. Gjoni, 8, 32 E vërteta që i liroj njerëjun është njoja se vedia e ti është rinjallia dhe jeta, se vedia e ti rinjall dhe bënd të gjallë gjithë shka që a i është të vendishëm për të qënë. Vecë mas nga vedia nuk ka asë rinjallie dhe asë jetës. Kër njerë ju e gjithë dorë nga besimi ti në sot, përveç nga vetja e ti dhe fillon të njove djen e ti për të qënë sot, si që bëri në këtë razë dhe Jezusi dhe profetet, a i do të transformoj botën e ti me mirë kuptim. Unë dhe ati është një, por ati mështë me më i masën. A i do të di se vetja e ti është sot i dhe ajo që a i është i vetdishën për të qënë është biri që dëshmonë për përëndin. Atin. Konceptuesi dhe një gjithësja janë një. Por konceptuesi është me i masë e konceptimi e ti. Por parës abrami të ishte, unë jam. Po, unë kam qëni vedishëm për të qënit, parës e të bëjmë i vedishëm për të qënit njëri. Edhe në ato ditë kur do të pushoj se qënur i vedishëm për të qën njëri, do të jem akoma i vedishëm i të qënit. Vedia i qënit nuk varet nga të qënit në dojnjë gjë. A i para priu të gjitha konceptimeve për vetën dhe do të jetë kur të gjitha konceptimet për vetën të pushojnë se që anje. Unë jam, fillimi dhe fundi. Kjo do të thotë të gjitha gjërat ose konceptet për vetën tim fillojnë dhe mbarojnë të kunë. Por unë, vetë dhja pa formë, nbetem për gjithmonë. Jezusi e zbuloj këtë të vërtet të labdishme dhe deklaroj se ishte një me përëndin. Një jo me përëndin që kishte kryuar një rjo, sepse aji kur nuk e njohë një zotë tjilë. Jezusi e gjithi zotin si veddien e ti për qënjen dhe kështu i tha një rjo të se mbretëria e përëndis dhe qëli ishin në brëndësin e ti. Kur qënohet se Jezusi e labotën dhe shkojt të katë i ti, si është po thotë se a i e ktheu vëmëndin e ti nga bota e shisave dhe ungrit në vedije në atë nivel që a i dëshirante të shprete. Ati a i që ndrojë dhe risa u bënjë me vedije në të cilën në gjithë. Kur a i u këthyë në botën e njëriut, a i mund të veprante me sigurin pozitivet asaj që a i shte i veddishëm për të qënë. Një gjëndje e vedijeje që asë kush përveçti nuk e ndio apo dinte që a i sotërante. Njëriu, i cili është ignoranti këti ligjit të përjetëshën të shprejes, i shikon këto gjëra, këto njëjarje, si mbrekuli. Të ngrije shë në vetëdje në nivelin e gjësë dëshiruar dhe të i qëndrosh atje diri sa një nivellit tjil të bëhet natyra jotë është mënyra e të njitha mbrekulive në duke. Dhe unë, nëse ngrije më lartë, do t'i tëresh të gjithë njërë si të kun. Nëse ngrije më në vetëdje drejtë natyru shmërisë Unë do të të reqë manifestimin asaj dëshire, te kun. As kusht nuk vjen te kun, përve se ati e të reqë atë brënda meje, dhe unë dhe ati jemi një. Vedia im është ati që më të reqë manifestimin e jetës. Natyra e manifestimit përta këtojt nga gjëndje e vedijes në të cilën unë banoj. Unë jam gjithmonë duke të reqë në botën ti ma të që jam i vedishëm për të qënë. Nëse jeni të pak nashur me shprejnë tuaj të tanishme të jetës, atërë duhet të lindëni për sëri. Rilindja është rënja e ati niveli me të, të cilin jeni të pak nashur dhe ngritja në ato nivell të vedijes që dëshironi të shprejni ose zotëroni. Jo, nuk mund të shërbeni dy zotërinve ose gjëndje të kundërta të ndërgjegjes në të njëjtën ko. Duke marrë vëmëndi nga një shtetë dhe duke vendosur ato në bit jetërin, si vdes nga jo që e cila ke marë dhe jeton dhe shprej atë me të cilin je bashkuar. Një rjo nuk mund të shose si do të ishte e mundur të shprej dhe ato që a i dëshiron të jetë me një liq ka ishte thjeshtë sa marjeve 10% dhe dëshiruar. Arsueja për këtë munges besimi nga anaj një rjo të është a i është i konjënjën dhe dëshiruar për mesve 10% dhe kufisimeve të ti aktuale. Prandaj, a jeshe në aty shumë atë si të pamundur për të realizuar. Një nga gjyrat e para që njeri u duhet të kuptoj, është se është e pamundur duke u marrë me këtë liqë pirtëror të ndërgjegjes të vendosë verë të re në shishet të vjetra ose arna të rea në robat e vjetra. Kjo du të thotë, ju nuk mund të merni asë një pjesëve diesë të anishme në gjëndjën e re, sepse shteti i kërkuar është i plot në vetë vete dhe nuk ka nevojë për fasho qdo nivellive dyes shprejët automatikisht të ngrisht në nivellin e qdo shteti do të thot të bësh automatikisht ajo gjëndje në shpreje por të ngritur në nivellin që nuk po e shprejëni tani duhet të ish një plotësirës dhe djen me të cilën jeni duke identifikuar tani dhe risave dja jua e tani shme të birë nuk do të jeni në gjëndje të ngrini në një tjetër nivel mos të të rëmdi që heqje dorë i identitetit tuaj të tanishëm, nuk është aq e vështirë sa mund të duket të jetë. Ftesa e shkrimeve të shenjta, të mungosh nga trupi dhe të jesh i pranishëm me Zotin, nuk u është dhënë pak njerëzve të zgjedhur. Është një thirrje gjithëpërfshirëse për mbar njerëzimin. Trupi nga i cili je i ftuar të artë titesh, është konceptimi i yt aktual për veten me të gjitha kufizimet e tij, ndoshta Zoti me të cilin do të jesh i pranishëm është vetdija joti e qënies tënde. Për të arritur këtë arritje në dukje të pamundur, largoni vëmendjen tuaj nga problemi juaj dhe e vendosni atë vetëm mbi të qënit. Thoni në heshtje, por me ndjenjë, un jam. Mos e kushtozoni këtë ndurgjësim, por vazhdoni të deklaroni në heshtje, un jam. Un jam si është ndjeni se jeni pa fëtyr dhe pa form dhe vazhdo një të bëni këtë dyrësa të ndjeni veten duke notuar. Notimi është një gjëndje psikologjike e cila e më honë plotësisht fisikun. Dërmjet praktikës në relaksim dhe refuzimit të qëllimshëm për të reaguar ndarjë pështypjeve shqisore, është e mundur të shvillohet një gjëndjeve djesë pra në shmërisë për pastar. është një arritjet që disërisht e letë. Në këtë gjëndje shkëputje e të plotë, një veçërjes aktuar e mendimit të qëllimshëm mund të gëdhendet në mënyrë të pashtë lueshme në veddien tuaj të, të pa modifikuar. Kjo gjëndje veddies është të nevojshme për meditimin e vërtet. Kjo përvoje mbrekullueshme e ngritjes dhe notimit është sinjali se ju mungoni nga trupi ose problemi dhe jeni tani të pranishëm me Zotin. Në këtë gjëndje të zjeruar, ju nuk jeni të veddishëm se jeni asje tjet Unë jam, unë jam, ti vetëm je i vedishëm për qënjen. Kur ta rjetë kësjerim i vedies, brënda kësaj thelsie pa form të vetë vetës, je pi form konceptimit të nësë të ri duke po uar, dhe ndirë vetën të jesh ajo që ti, para se të këyje në këtë gjëndje, doje të ishe. Do të zbuloni se brënda kësaj thelsie pa form të vetë vetës, të gjitha gjërat duken të jenë të mundshme hynisht. Nështë do gjë që ju e ndjeni sincerisht se jeni në këtë gjënjë të sjeruar, me kalimin e kosë, bëtë shpreja ju a e natyrshme. Dhe përëndia tha, lëra atje të jetë një kup qelore në mes të uirave. Po, letë ketë një vendosë mërjo se bindje në mes të kësa ndërgjegje jetë të sjeruar duke ditur dhe ndirë, unë jam, ajo, gjëja e ndëshiruar ndërsa po honi dhe ndjeni vetën se jeni gjëja e dëshiruar, po kristalizoni këtë drit të lëngshme pa form që jeni në imajnë e një gjashmërin e asaj për të cilën jeni të ndërgjejshëm. Tani që ligji që njësuaj është zbuluar, filoni këtë dit për të ndërshuar botën tuaj duke e rivlerësuar vetën, Shumë ko ka mbajtur një riu besimin se a i ka lindur nga piklimi dhe se duhet të punoj për shpëtimin e ti me djërësën e balit. Zoti është jo personal dhe nuk është një respektu e si personave. Përsa ko që një riu vazhdon të ecë në këtë besim të piklimit, a gjata i do të ecë në një bot piklimi dhe konfuzioni, sepse bota në gjdo detaj është vedia një riu të e kristalizuar. Në librin e numrave është shërnuar. Kishtë e gjigantë në tokë dhe ne ishim në sytë tanë si karkaleca dhe ne ishim në sytë e tyre si karkaleca. Sot është dita e tashme e përjetëshme kur kushtet në botë ka në arritur pamin e gjigantëve. Të papunët, u shtritë armikut, konkurenca e biznesit, e tjerë, janë gjigantët që të bëjnë të ndirë si një karkaleci pafuqishëm. Në thuet se ne fillimisht ishim në sytë tanë karkaleca të pafuqishëm dhe për shkak të këti konceptimi për vetën, ne ishim për armikun karkaleca të pafuqishëm. Ne mund të jemi për të tjerët vetëm atë që ne jemi për vetën tonë. Pra ndaj, ndërsa e rivlerësojmë vetën dhe fillojmë të ndihim vetën si gjigantë një qëndër fuqie, ne automatikisht ndryshojmë ardhenjen tonë me gjigantët duke i reduktuar këta ishë përbindësha në vëndin e tyre të vërtet, duke i bërë ata të duken si karkaleca të pafuqishëm. Pa li thafë për këtë parim, për grekët ose ta shtë të quaj të rritë djetarë të botës, është marësi dhe për judenjtë ose ata që kërkojnë shënja një penges. Me rezultatin që njëri u vazhdojnë të ecë në ersirë në vënd që të sjojtë për të kuptuar se... Unë jam, drita e bozës. Njëriu i ka adhuruar ka gjatë imashtet e bërjeve të ty, sa që në fillim a i eshe këtë zbules blasfemuese. Por ditën kur njëriu e zbulon dhe e pranon këtë parim si bazën e jetës të ti, atë dit njëriu vret besimin e ti në një zotë të ndarë nga vetë vetja e ti. Historia e trahtëtisë e Jezusit në kopshtin e gjethësëmanit është ilustrimi për sësur i zbulimit të këti parimi nga njëriu. Nathu e se turma të armatosura me shkopini dhe fenere kërkoni njësë si në dritën e natës, ndërsa ta pyetën për vendodhjen e ti, mësërri u përgjishë, unë jam, ku dhe i gjithë turma ra për tokë. Pas ju që të suan, ata përsëri kërkuan të tregonin vëndin e fsheje së shpëtimtari dhe përsëri shpëtimtari, tha, unë ju thashë se unë jam, pra ndaj nëse më kërkoni, lërni gjithë qka tjetër, Njëriu në erësirë në i njërë ansës njërzore niset në kërkimin e ti për Zotin, indimuar nga drita vizulluese e mëndëshuris njërzore. Ndërsa njëriu t'i zbulojët se vetja e ti unë jam, apo vetëdia e qënjes është shpëtimtari i ti. Tronditja është ta që madhe, sa mëndërrisht bie në tokë, sepse qdo besim që a i ka pasër ndo njerë, bie të eksa kuptonë se vetëdia e ti është shpëtimtari i vetëm. Një uria se unë jam i ti është zoti, e detyron një riu në të lërë të gjithë të tjere të shkojnë, sepse e ka të pa mundur të shërbejt dy zotave. Një riu nuk mund të pranoj vetë djene ti për të qënë zot dhe në të njëjtën ko të besojnë në një, një, një, një, një tjenë rëjni. Me këtë zbulim veshë ose dëgjimi, kuptimi i një riu të pritet nga shpata e besimit, pjetëri kë, pasi dëgjimi, kuptimi kjo i ti i për i disiplinuar është një vendosër nga një uria se unë jam është zotë dhe shpëtimtar për para se një riu të mund të transformoj botën e ti a i sëpari duhet të edhe këtë themel ose kuptim unë jam zotje deri sa kjo të vendoset fort në mënyrë që asë një sugjerima për argumentit të tjerve të mostalokundat të a i duhet a gjithë vetën duke o këthyrë në sklavërin e besimit të ti të më pashëm Nëse nuk besoni se unë jam, a i do të vdisni në mëka dhe tuaja Nëse njeri unë nuk sbulon se ve dhja e ti është kaku i gjithdo shpreje të jetës të ti A i do të vazhdoj të kërkoj shkaku në konfuzionit të ti në botën e efekteve Dhe kushtu, do të vdes në kërkimin e sajtë pa fruqme Unë jam ardhja dhe ju jeni degëtë Vedia është ardhia dhe ajo për të cilën ju jeni të vedishëm e të qënit është si degë që ju ushqeni dhe mbani gjallë. Ashtu si një degë nuk ka jetë nëse nuk është erë njësër në ardhi, po ashtu gjërat nuk ka njetë nëse nuk jeni të vedishëm për të. Ashtu si një degë thaj dhe vdesë nëse lëngu i ardhisë për shonë së rjetur i drejtë thaj, po ashtu gjërat dhe cilësit kalojnë nësi ju largoni vë mëndin për e tyre sepse vëmundja juaj është lëngu i jetës që mbështet shprejën e jetës suaj. Kapitulli 4 Kë kërkoni Unë ju kam thënë se, unë jam, pra ndaj, nëse më kërkoni, lërni këta të shkojnë në rrugën e tyre. Gjoni, 18, 8 Sa po ju tha atyre, unë jam, ata u këthyën prapa dhe ramë për tokë, Gjoni, 18, 6 Sot flitet, a shumë për mjeshtrat, vlezrit e pleqt, adeptet dhe nismëtar, sa që kërkuesit e pa numër të sëvërtetës po ma shtrojnë vazhdimisht duke kërkërkuar këto drita të reme. Për një të shmim, shumisa e këtyre pse u do mësuesve u ofrojnë zënsve të tyre nisje në mistere, duke u premtuar atyre u dëzime dhe drejtimë. Do pësia njeriut nda ju lejsve si dhe adhurimi ti nda idujve e bënë atë një pret të letë të këtyre shkollave dhe mësuesve. Shumisa e këtyre studentve të registruar do të vi mirë, por ata do të zbulojnë pas vite shpritje dhe sakrificash se pondishtin vetëm një mirash. Më pas, ata do të shgënje në shkolla dhe mësuesit e tyre dhe ky zhgënjim do t'ia ja vlejë mendjen dhe çmimin që kanë paguar për kërkimin e tyre të pafrutshëm. Më pas, ata do të largohen nga adhurimi i tyre ndaj njerëzit dhe duke bër këtë, do të zbulojnë se ajo që ata po kërkojnë nuk mund të gjendet në një tjetër, sepse mbrëdëria e qiellit është në brënsi. Ky realizim do të jetë fillimi i tyre i parreal. Mosimi i mizer do të jetë ky ka vetëm një mështër dhe ky mështër është Zoti. Un jam brenda tyre. Un jam, do të thën, vetdia jote. Është Zoti, dhe Zotërues, te përveç vetdijes sate. Nuk ka as Zot, as Zotërues. Ju jeni mështri i gjithçkaje që do të jeni ndonjëherë të vetdishëm për të qenë. Ti je diçka e di që je apo jo? Njëja se ti je, është Zoti dhe Zotërues si sa që dini se jeni. Ti mund të jeshë protësisht izoluar nga njeriu, nga ajo që jeni të vendishëm se jeni, me gjitha të, për kunder të gjitha pengesave njerëzore, do të të reqje pa mundim drejt vetës gjithka që kishë ndërgjegje për të qënë. Njeriu që është i vendishëm se është i varfër, nuk ka nevoj për ndimën e as kujt për të shpreur varfërin e ti. Njeriu që është i vendishëm se është i sëmurë edhe pëse është izoluar në zonë më të mbyllur hermetikisht kundër mikrobeve në bot, do të shprejte për sërisë mundje. Nuk ka asë një penges për Zotin, sepse Zotin është vedia ju aje qënjes, pa vashështë se të shfarjeni të vedishëm për të qënë, ju mund dhe e shprejnja të pa përpjekje. Më skërkoni më për mjeshtrin që të vijë, a i është gjithmon në ju dhe me ju. Unë jam me ju gjithmonë diri në fundë të botës. Herë pasere do të njini vetën të jeni shumë gjëra, por nuk ju duhet të jeni asë gjë për të ditur se ju jeni. Nëse dëshironi, mu të shkoputeni nga trupi që mbani, duke vëpruar gështu, kuptonë se jeni një vetë dje pa fëtyr, pa formë dhe nuk varesh nga forma që jeni në shprejën të nde. Do të adini se jeni. Do të zbuloni gjithashtu se kjo njoje se jeni është përëndia ati i cili para priu gjithë shkaje që keni ditër do njerë se jeni. Për para se bota të ishte, ti ishe i vedishëm për qëni dhe kështu pëthoshit, unë jam, dhe unë jam, do të jemë, pasi gjithë shkaje që ju e dini se jeni, do të pushoj se qëni, nuk ka asë një mjeshtër të lartë largoni këtë paragjykim ju do të ngriheni përgjithmonë nga një niveli vetdijes mështër në një tjetër duke vepruar kështu ju manifestoni nivelin e lart duke shpëruar këtë vetdijë të fituar rishtasije vetdija duke qenë zot dhe mështër ju jeni mështër i magjëstar që sill në mendje atë që jeni të vetdishur për të qenë sepse zoti kjo vetdija Iquan ato njëra që nuk janë, si kur të ishin. Njëra që nuk shien tani, do të shien në momentin që ju të bëheni të vedishëm se jeni ajo që nuk shiet tani. Kjo ngritin nga një nivellive dies në tjetrin është një gjitja e vetme që do të përjetoni do njerë. Asi njeri nuk mund t'ju ngritur në nivellin që ju dëshirani. Fuqia për t'u ngritur është brënda jush, është vedia juaj. Ju përvetsonive dje në nivellit që dëshironi të shpreni duke pretenduar se tani po shpreni një nivell të tjil. Kjo është një gjithja, është e pak u fishme, sepse nuk do të shteroni kur aftësin tuaj për të një gjithur. Largo nga para gjykimet njërzore të lartësis me besimin e sajnë në mjeshtra dhe gjë e mjeshtrin e vetëm dhe të përjetëshmë në brëndësin e vetës tënde. Shumë i madhë është a i që është në ty se sa i që është në bot. Pesojni këtë, mos vazhdojni në verëbëri, duke ndi e kur mirajshën e mjeshtrave. Ju sigurojë që kërkimi juaj mu të përfundojë vetëm me shgënjim. Nëse më maoni mua, vetë diën tuaj e të qënit, unë do t'ju maojnë qita shtu. Nuk do të kesh asë një sot tjetër përveç meje, rishë dhe dië se unë jam sotit. E jam më përvodhe shikonë nëse nuk do të t'japë dritarit e parajsës dhe do të t'japë një bekim, se nuk do të ketë bënd të mjaftueshëm për ta maratë. A besoni se unë jam është në gjëndje të bëjkëtë. A të erë më pohojë mua, se unë jam ajo që dëshironi të shini të derdur. Pohojë një vedes të jeni ajo që dëshironi të jeni dhe që do të jeni. Jo për shkapë të mjeshtrave do t'ju avjapë atë, por sepse ju më keni një or mua veten tuaj të jem ai un do t'juaj jap sepse un jam gjithçka për të gjithë Jezusi nuk do ta lejonte veten të, të quajë mështër i mirë ai e dinte se ka vetëm një të mirë dhe një mështër ai e dinte se ky ishte Ati i tij në qellë vetdia e qënjes mbretëria e perëndis Ëmira kjo dhe mbërtëria e qiellit janë në brënsin tuaj. Besimi juaj te mjeshtrat është një rrëfim i skllavërisë suaj. Vetëm skllavërit kanë mjeshtra. Ndryshoni konceptin tuaj për veten dhe ju do ta transformoni automatikisht botën tuaj pa ndimin e mjeshtrave apo dikujt tjetër në përputhje me konceptin tuaj për të ndryshuar veten tuaj. Ju thuhet në librin e numrave se ka qenë një kohë kur njerëzit ishin në sydet e tyre si karkaleca dhe për shkak të këti koncepti për vetën e tyre, ata shshinin gjigantë në tokë. Kjo është po aqe vërtet për njeri në sot sa ishte në ditën kur kjo u registrua. Konceptimi njeriut për vetën është aqe karkaletë sa që e automatikisht i bënkushtet të reftit të duke në gjigante. Në verëbërinë e tia i thëret për mjeshtar që të andimojnë të luftoj problemet e ti gjigante. Jezusi u përpojshë të tregon të njeriut se shpëtimi ishte në brëndësit të ti dhe e paralajmëroj atë të mos e kërkonte dhe shpëtim tarin e ti në vënde apo njerës. Nëse dikush duhet të vit duke thënë, shiko këtu ose atje, mos i besoni, sepse mbërëdëria i qeve është brënda jush. Jezusi jo vetëm që nuk pranoj të alejon të vetën të qua i mjeshtë të ri mirë, por a i i paralajmëroj në dikësit e ti. Mos përshëndet një asë kënd për gjatë rrugës A jë bërit të qartë se ata nuk duhet e njojnë asë një autoritet Apo e pror tjetër përveç përëndis atit Jezus i vendosi identitetin e atit Si vedie të qënjes njërzore Unë dhe ati i jemi një Por ati është mëjma se unë Unë jam një me gjithë shka që jam i vedishëm për të qënë Unë jam mëjma se aji për të cilin jam i vedishëm kryu e si është gjithë një mëj madhë se kryimi i ti. Ashtu si më isi u e ngriti lartë gjarpri në shkredë të tirë, po kështu dhe birë një rjutë duhet të ngrjetë lartë. Gjarpri simbolizon konceptimin aktual të një rjutë për veten si një kryim pluri, që jeton në shkredë të tirë në konfusionit njërzor. Ashtu si më isi u e ngriti veten nga të koncepti i ti kryimit të plurit për veten për të zbuluar se përëndi ashtë vetë dia e ti për qënjen Po ashtu ju duhet ngrieni lartë, ditën që do t'a pohosh, ashtu si vetë majsilë, unë jam, ajo unë jam. Ato ditë poimi ju të do të lulizojë në shkrytë të tjirë. Vedia ju ajo është mjeshtëri majgjistarë që njallë gjithë shka duke qënë ajo që aji do të silte. Kësot dhe mjeshtër që ju jeni mundë dhe bëndë të shfaqë gjithë shka që ju jeni të vedishëm se jeni në botën tua i. Asë kush nuk vjenë të kun, do me thënë manifestimi nuk vjenë të kun, përvec se ati im e të req atë, dhe unë dhe ati im jemi një. Ju jeni vazhdimish duke të reqë për drejtë vetës, atë që jeni të vetë dishën për të qënë. Ndryshoni konceptimin tuaj për vetën nga i sklavit në atë të krishtit, o s'kini turp të aboni këtë pojim, vetëm të si fisëponi, unë jam krishti, do të bëni veprat e krishtit. Veprat që unë bëjt, do t'i bëni dhe jo, dhe vepra më të më dha, se këto do të bëni, sepse unë shkoj, te ka ati im. Aje bëri vetën të barabart me përëndin dhe nuk e gjedi grabitje për të bërë veprat e përëndis. Jezus e dinte se kushtë do që gudzon të të ponte se ishte krishti, do të merte automatikisht aftësit për të shplehur veprat e konceptimit të të, të, të ti për krishtin. Jezusi gjithashtu e dinte se përdorimi ekskluzivi këti parimi të shprejes nuk ishte i dhënë vetëm ati. A i vazhdimisht i referoj atit të, të ti në qelë. A i deklaroj se vebrat e ti jo vetëm që do të barazoishin, por se ato do të tekaloishin nga njeri që guzojta koncepton të vetën, si më të madhë se a i e kishte konceptuar vetën të ishte. Jezusi, duke e deklaruar se a i dhe ati ti ishin një, Por se ati i ti ishte mëj madhë se a i, së bulloj veddien e ti, atin të ishte një me atë që a i ishte i veddishëm se si ishte. A i e gjithi veten si atë ose veddien më të madhe se a jo që a i si Jezusi ishte i veddishëm se si ishte. Ju dhe koncepti juaj për veten i jeni një. Ti je dhe do të jesh gjithmonë mëj madhë se të shto konceptim që do të keshë në njëherë për veten. Njerë ju dështon të mbëj veprat e Jezu Krishtit, sepse aji përpishet i përpishet t'i përmbush ato nga nivelli i tia aktuali vedjes. Ju kur nuk mund t'i t'i haloni arritje tuaja të tanishme përmes sakrificës dhe luftës. Nivelli ju i juaj tanishme i vedjes do të ka përcet vetëm kur t'i ishtë një gjëndjen aktuale dhe të ngrijeni një, një nivel më të lartë dhe ju ngrijeni në një nivel më të lartë të vendijes duke e larguar vëmëndjen tuaj nga kufizimet tuaj atë të anishme dhe duke e vendosër atë, bëja të që dëshironi të jeni. Mose provoni këta në ndërim të ditës ose me dëshirë, por në një mënyrë pozitive. Pohoni veten se jeni gjëja e dëshiruar. Unë jam, ajo, pa sakrifica, pa djetë dhe pa druge njërzore. Në një një një një një një një një një një nj Gjitë shka që kërkojt nga ju është të pranoni dëshirën të uaj, nëse gudzoni të aponi, do të ashpreni, meditoni për këto. Unë nuk gëzojnë për sakrifithat e njërësve, jo për forcen, asë për fuqin, por për për frymën time. Kërkoni dhe do të merni, e janë i hani dhe pini pashmim. Punimet kam baruarë. Cështica që kërkohet për ju është për të lënë ato cilësinë në shprehje është poimi. Un jam ajo. Pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni dhe që do të jeni. Shprehjet ndiejin për shtypjet. Ato nuk i paraprin. Ndëshmia që je do të ndiejë pohimin se je, nuk do të i parapri asaj. Lëri të gjitha dhe më ndiq është një ftesë e dyfishtë për ty. Së pari, ju fton të largojeni plotësisht nga të gjitha problemet dhe më pas, ju thërret të vazhdoni të jesni me pohimin se jeni ai ajo që dëshironi të jeni. Mosi gruaja e lotit që ju shikon prapa dhe bëhet e kripur ose e ruajtur në të kaluarën e vdekur, bëu një lot që nuk shikon prapa, por që e mban vizionin e tij, e saj të fokusuar në tokën e premtuar, në atë të gjë të dëshiruar. Bëjë këtë dhe du të kuptorë se e ke gjetur mjeshtrin, mjeshtrin majgjithar, duke bërë të padukshme të dukshme për mes urdrit unë jam ajo. Shëndetje të gjithve Kjo është pjesa e dytë e libri tituluar Besimit është pasuria jotë nga autorin e Vilgodar Nësa koma nuk e keni digjuar pjesën e parë, mund të shkoni të adigjoni atë, ose mund të vazhdoni dhe në këtë pjesën dytë nuk është asë i problem Mesajji është i njëjtë, por fjesht ka të tjera kënë vështrime Po ju në kapitlujnë e pesë, tituluar Gushja mund Fokustoni po ju se un jam mat 16 15. Un jam Zoti. Ky është emri im dhe lavdin tim nuk do t'ja jap një tjetrën. Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. Ky un jam pranë jush, lexuesi. Kjo vetdia, kjo ndërgjegje e qenies është e Zotit, Perëndia i çdo mishi. Un jam, është ai që duhet të vijë ndaloni së kërkuari një tjetër. Për sa kohë që besoni në një zot të veçuar nga vetja, do të vazhdoni të transferoni energjinë e shpresës suaj në konceptimet tuaja, duke harruar se ju jeni konceptuesi. Fuqia e konceptimit dhe gjëja e konceptuar janë një, por fuqia për të konceptuar është më e madhe se konceptimi vet. Jezusi e zbuloi këtë të vërtetë të lavdishme kur deklaroi: Unë dhe Ati i im Jemi një, por ati im është mëj madhë se unë. Fuqia që i koncepton vetën si njeri është mëj madhë se konceptimi i saj. Të njitha konceptimet janë kufisime të konceptuesit. Për para se Abrami të ishte, unë jam. Për para se botat të ishte, unë jam. Ndërgjegja i paraprinte gjitha manifestimeve dhe është në bështetësja në bitë të cilën bështetet i gjithë manifestimi. Të heqësh manifestimet, gjithë qka që kërkojt nga ti, konceptuesi, është të largosh vëmëndjen nga konceptimi. Në vënd të shprejes, largë syrit, largë mëndjes, në të vërtetë është largë mëndjes, largë syrit. Manifestimi do të mbetet në dukje vetëm për aqikosa merë forcen me të cilën konceptuesi unë jam e ka pa isër fillimisht për të shpenzuar veten. Kjo vlem për të gjithë kryimit nga elektroni pa funësishti voglë dherit e universi pa funësishti madhë. Qëndroni të qetë dhe djeni se unë jam zoti. Po, pikërisht kë unë jam, vedia jua e qënjes është zoti në i vetëmi zot. Unë jam është zoti, për ndia i gjithdo mishi, gjithë manifestimi. Kjo pra një, vetëdia juaj e pakushtëzuar. Nuk kupton as filimin, as mbarimin, ku fisimet e këzitojnë vetëm në manifestim. Kur të kuptoni se kjo vetëdia është vetëvetja juaj e përjeqme, do të adini se për parësa Abramit e ishte. Unë jam. Filoni të kuptoni, pëse ju është tënë, Shko dhe bëj pashtu. Filoni që tani të identifikojni me këtë prani. Dërgjejësimin tuaj si realitetin e vetëm. Të gjitha manifestimet vetëm duken si kur janë. Ju si njeri nuk keni as një realitet tjetër përveç ati që është vetë vetja juaj e përjetëshme. Unë jam. Beson vetën se është. Kushtoni se unë jam. Kjo nuk është një pjetje bërë 2000 vjetë më parë është pjëtja e përjetëshme që i drejtojt manifestimit nga vdekja e konceptuesit. është vet vetja juaj e vërtet, vet dia juaj e qënjes, duke ju pjëtur konceptin tuaj aktual për veten. Kusht besoni se është vet dia juaj? Kjo përgjithje mund të përsaktojt vetëm brënda vetes, pavarësisht nga ndikimi tjetërit. Unë jam, do me thënë vetja jote vërtet, nuk është e interesuar për mendimin e njeri jutë, I gjithë interesi i saj që ndronë në bindjen të uaj për vetën të uaj Shfarë thoni për unë jam në brëndësin të uaj A mund të përgjigjeni dhe të thoni Unë jam krishti Përgjigja juaj ose shkala i mirë kuptimit do të përsaktoj vëndin që do të zini në jet A thoni apo besoni se jeni burë një familje, rrace, kombi të saktuar i tjerë A e besoni sincerisht për vetën të për veten uaj A të e rjeta Vetja ju e e vërtet, do të bëjkë që këto konceptet është faqe në botën tuaj dhe ju du të jetoni me toës si kur të jenë reale. Unë jam Dera, unë jam Ruga, unë jam Rinjallia dhe Jeta. Asinje rio se shfaqe nuk vjen të atim, përvese ndërmjet meje. Unë jam, vedja ju e kjo, është e vetë me atë derë për mesët cilës gjdoj gjë mund të kaloj në botën tuaj. Ndalloni së kërkuari për shënja, shënjat pasojnë, ato nuk para prinë. Filoni të riktheni thënjen, të shosh është të besosh, në, të besosh është të shosh. Filoni tani të besoni, jo me besimin e lëkundur të bazuar në probat të jashtë me mashtruese, por me një besim të patrëm për të bazuar në ligjën e pandrëshueshëm, se ju mund të jeni ajnë që dëshironi të jeni. Do të zbuloni se nuk jeni viktimë e fatit, por një viktimë e besimit tuaj. Vetëm përmes një derë, ajo për të cilën kërkoni, mund të kaloj në bosun e manifestimit. Un jam dera. Vetdija juaj është dera, kështu që ju duhet të bëheni të vetdishëm për të qenë dhe të keni atë që dëshironi të jeni dhe të keni. Çdo përpjekje për të realizuar dëshirat tuaja në mënyra të tjera, përveç përmes derës së ndërgjegjes ju bënja i dutë dhe jenë grabitës për vetën tuaj. Në shto shpreje që nuk ndijetë, është e panatyshme, para se të shfachet ndoj një gjë. Zoti, unë jam e ndijen vetën si gjën e dëshiruar, dhe pasaj shfachet gjëja e ndjerë. Ajo është rinjallur e ngritur nga asë gjëja. Unë jam i pasur, i varfur, i shëndetë, shëm i sëmur, i lirë. Të kufizuara para së gjithashtë ndiejshin për shtypjet ose kushtet para se të bëjnë shprehje të dukshme. Bota juaj është ndërgjegja juaj e objektivizuar. Mos humbisni kohë duke u përpjekur të ndryshoni pjesën e jashtme. Ndryshoni brondinë ose përshtypjen dhe e jashtmen ose shprehja. Duhet të kujdeset vetë për veten. Kur e vërtetë ai kësaj thënie të zbardhet mbi ju, do ta dini se keni gjetur fjalën e humbur ose çelcen e çdo derë. Un jam vërtia juaj, kjo është fjala magjike, umbre, e cila u bën mish në ngjashmëri me atë që ti je i vetdishëm për të qenë. Un jam ajo tani për tani, po të lënë hië ty, lexuesin, tempullin tim të gjallë me praninë tim, duke të kërkuar një shprehje të re. Dëshirat tuaja janë fjalët e mia të thëna. Fjalët e mia janë frymë dhe ato janë të vërteta dhe nuk mund të kthehen bosh tekun por do të përmbushen atje ku ato janë dërguar. Nuk janë diska për të përpunuar. Ato janë veshje që unë, vetja juaj paftyr, paform, i vesh. Ja, unë i vesh për me dëshirën tënde që ndrojt e dera, në dërgjegja jotë kjo dhe trokasë. Nëse dhe gjoni sërin tim dhe më hapni, më njini do me thënë si shpëtim tarin të uajit. Unë do të hytë e kjo dhe do të darkoj me ju dhe ju me mua. Se si do të përmbushen fjalët e mia, dëshirat e tuaja, nuk është që të simi juaj. Fjalët e mia ka një mënyrë që ju nuk e dini. Mënyrat e tyre janë largë të të gjithurit. Gjithë shka që kërkojt nga ju, është të besoni. Besoni dëshirat tuaja për të qënë robat që vesh shpëtintari juaj. Besimi juaj se ju jetëni tani, a i që dëshironi të jeni, është prove pranimi tuaj të dhuratave të jetës. Ti i ke apur dirën zotit të ndë, i veshur me dëshiren të ndë, që të ju në momentin që e vendosë këtë besim. Kur luteni, besoni se keni marë dhe kështu të të jetë, shtoj gjë është e mundur për atoj që besonë. Bëjni të pa mundur të mundur për mes besimi tuaj. Dhe ajo që shrijet e pa mundur për të tjerët, do të më shirohet në bodën të uaj. Të gjithë njërës të kam pasur prova të fëqisë besimit. Besimi që lëvisë malet është besimi në vetë vete. As një njeri nuk ka besim në zotë nëse nuk ka konfidencë në vetë vete. Besimi juaj në zotë matët në konfidencë në tuaj, në vetën tuaj. Unë dhe ati imë, jemi një. Njeri u dhe përëndia i ti janë një. Vedia dhe shfaqa janë një. Dhe përëndia tha, letë jetë një kup që jelore në mes të ujrave. Në mes të gjitha dyshimeve dhe ndryshimi të opinioneve të të tjerave, letë ketë një bindje, një vend do smëri besimi dhe do të shini tokën e thatë, besimi juaj do të shfaqet. Shpërblimi i takon ati që shëndronë diri në fundë. Një bindje nuk është një bindje nëse mund të lukundetë. Dëshira juaj do të jetë si retë pashi, nëse nuk besoni. Vedia juaj e pakushtëzuar, ose unë jam, është virgjiresha marje cila nuk minte një burë dhe me gjitha të, e pandimuar nga një riu, në gjithë dhe lintë një djallë. Maria, vedia e pakushtëzuar, dëshiroj dhe më pasu bëjve dishme për të qënë gjëndja e pakushtëzuar që ajo dëshiron dhe të shprejte edhe në një mënyrë të panjorë për të tjerët, u bëjo. Shkoni edhe për ashtu, mërë një vetë diëm për atë që dëshironi të jeni dhe ju gjithashtu du të lindë një shpërtim tarin të uaj. Kur bëjt një oftimi, kur nëzitja ose dëshira është në bëju, besoni se është fjalla e thënë e perëndisë që kërkon mishërim dërmjet jush. Shko, mos i trego askujt për këtë gjëtë shenjë që kejnë gjizurë, Mbyllin se kretin tuaj në brëndësin tuaj dhe madheroni sotin Lartësoni ose besoni dëshirën tuaj për të qënë shpëtimtar juaj që bjen të jetë me ju Kur kë besim është vendosur a shforë sa të ndjeni të sigur për rezultatet Dëshira juaj do të më shirojt Si do të bëhet, as kush nuk e di Unë, dëshira juaj, kam rrug që ju nuk e dini Mënyrat e mia janë largë së spulluari Dëshira juaj mund të krasojt me një farë dhe farët për mbajnë brënda vedes, fuqin dhe planin e vetë shprejes. Vedia juaj është toka. Këto farë ambilen me sukses vetëm nëse, pasi të keni po uar se jeni dhe keni atoj që dëshironi, për isni mbebesime rezultate pa një mendin të shqetsuar. Nëse ngërijem në vedie drejt në aty shmërisë dëshirësime, unë automatikisht do të atëresh manifestimin drejt meje. Vedia është dera përmese cilë sijeta zbulojet. Vedia është gjithmonë duke objektivizuar veten. Të jesh i vedishëm i të qënit ose për të zotëruar diska, do të thotë të jesh ose të kesh atë e që je i vedishëm për të qënë ose zotëruar. Pra ndaj, në ngriuni në vedien dë dëshirë suaj dhe do të ashinja të automatikisht të përfytirojt vetë për të bërë këtë, Ju të duhet të mohoni në identitetin tuaj aktual, lërë atë të mohoj vetën. Ju e mohoni një gjë duke eqër vëmëntjen tuaj për i sajë. Për të eqër një gjë, problem ose ego nga vedia, ju qëndroni të përëndia duke që në sotit unë jam. Qëndroni të qedë dhjeni se unë jam është sotit. Besoni, në dhjeni se unë jam. Djeni se kënjozë brënda jushë, veddia jua e qënjes është zoti. Gull një sytë dhe ndjeni vetën pa fëtyr, pa form dhe pa figur, afroju një kësaj qëtsiesi kur të ishte gjëja më e letë në botë për të realizuar. Kë qëndrim do të garantoj suksesin të uaj. Kur që do mendim për problemin ose vetën të iqet nga veddia, sepse ta njeni zhytër ose unë bur në ndjeni të qënit fjeshtë unë jamë, A të irë filoni në këtë gjëndje pa form të ndjeni veten të jeni, a i që dëshironi të jeni. Unë jam, a jo, unë jam. Në momentin që arrini një shkaltës aktuar intensiteti në mënyrë që të ndjeni veten si një konceptimi ri, kjo ndjenjë ose vetë di e re kryojtë dhe në kone dur do të personifikojtë në botën e formës. Këtë perceptimi ri do të shprejtë po ashtë natyshëm sa jutani shprejni identitetin të uaj aktuali për të shprehur natyrën e cilësi dhe një ndërgjegjeje duhet të banoni ose jetoni në brondinë e asaj ndërgjegjeje për vetojë atë duke u bërë një me të të ndjesh një gjë intensivisht dhe më pas të pushoshi sigurt se ajo është bën që gjëja e ndirt të shfaqet në brondinën e botës së thënë unë do të qëndroj në vëzhgimin tim dhe do të shoh shtimin e Zotit Un do të qëndroj fort mbi ndjenjat time, i bindur se është kështu dhe do të shoh dëshirën tim të shfaqet. Një njerëz nuk mund të marrë asgjë, as gjë, për vesë të ti jepet nga parajsa. Mos harroni se parajsa është vetdija juaj. Mbretëria e qiellit është në brendsinë tuaj. Kjo është arsyeja pse ju jeni paralajmëruar të mos e thuani njeriu atë. Vetdija juaj është shati i gjithçka që jeni. Për sëri i ju thuvet, mos përshëndesni asë një njëri në rrug, mos është shini njëri unë si autoritet. Pse të duhet t'i kërkoni një le e njëriut për të shpreur, kur kuptoni se bota juaj në të shto detaj e ka origine në brëndësin tuaj dhe është e mbështetur nga ju si e vetë me aqëndër konceptuese. E gjithë bota juaj më të krasojt me apsirën e ngurtësuar që të pasyron besime dhe pranimet e parashikuara nga një prani pa forëm, pa fëtyr, do me thënë, unë jam. Reduktojtë të tërën në substansën e saj i parsore dhe asëgjë nuk do të mbeti i veçteje. Një prani pa dimensione, vetë konceptuesi. Konceptuesi është një ligjë veçuar. Konceptet si pas një ligjit o tjilë nuk mund të maten me arritjet e sëshkuarës ose të modifikojnë nga kapacitetet e taniqme për pa u menduar konceptimi që shprejtë në një mënyrë të panjorë për njerëjun. Shkoni në brëndësif shëvrazi dhe përvecësonive djenë e re. Ndjeni vetën të tjilë dhe kufizimet e më pashme do të kalojnë plotësisht dhe ashtë letë sa bora në një ditë në zetë vejre. Ju nuk do t'imbani mënda së kufizimet e më pashme, ato kur nuk ishin pjesa sa ndërgjegje e të re. Kjo rilindje që Jezus i ju referua kër i than Nikodemit duhet të lindë një përsëri, nuk ishte gjithë tjetër vese il kalimin nga një gjëndi e ndërgjegjeje në një tjetër. Shfar do që kërkoni në emrin tim, atë do të abëje. Kjo sigurisht nuk do të thotë pësësh me fjalë duke shqiptuar me busë, tingujtë, zoti ose krishti Jezus, se të miliona kanë kërkuar në këtë mënyrë par rezultatë. Të ndjesh vetën të jesh një gjë, do të thot të kesh kërkuar atë gjë në emrin e ti. Unë jam është prania pa emër. Të ndjesh i pasur, do të thot të kërkosh pasurin e emër të ti. Unë jam është i pakushtësuar. Nuk është as i pasur, as i varfër, i for dhe as i dobët. Me fjal të tjera, në të nuk ka as grek, as e bre, as rob, as i lir, as mashkull e as femër. E gjitha këto janë koncepte ose kufisime të të pa kufishmes. Pra, emra të të pa emrit. Të ndjesh vetën të jershtë të gjë dhëtë të thot t'ikërkosh të pa emrit. Unë jam të shpreja të emrë ose natyrë. Kërkoni të shvardo që dëshironi në emrin tim, duke përvecuar natyrë në gjësë të dëshiruar, dhe unë do t'ju a jabatë. Kapitulli 6 Unë jam ajo sepse nëse nuk besoni se un jam do të vdisni në mokalet tuaja gjonin 824. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij dhe pa të nuk u bë asgjë nga ajo që u bë. Kjo është një thënie e vështirë për tu pranuar nga ata të trajnuar në sistemet e ndryshme të fesë ortodokse, por Ia ja ku qendron të gjitha gjërat, të mira të këqija dhe indiferente, u bën nga Zoti. Perëndia e krijoi njeriu. Do me thënë shfaqen, si mbasë shëmbëlltyrës të ti, në një qashmërin e perëndis e bërja të. Me sa duket, duke ishtuar këti konfuzioni, thuet, dhe zoti e pas e kryimi ti ishte i mirë. Qfar do të bëni për këta anomali në duke? Si do t'i ndërlidh një riu të gjitha gjërat si të mira, kura jo që i mësohet e ma onë këtë faktë? Ose kuptimi i zotit është i gabuar, ose për ndryshe ka disshkarë i nësishtë gabuar me mësimet e njëriut. Për të pastërit, të gjitha gjyrat janë të pastral. Kjo është një tjetër deklaratet që diqme, të gjithë njërzit e mirë, njërzit e pastër, njërzit e shendë janë në daluesit më të mëdhejnë. Bashkoni i thonjen e mësipër me, me këta, nuk asë një dënim në krishtin njëzosë dhe ju du të mërë një penges të pakalueshme përgjyqtarët e vetës aktuar të botës. Deklaratat të tila nuk du thotë, të thotës asë gjë përgjyqtarët e drejt që ndryshojnë verburish dhe shkatrojnë hjetë. Ata vazhdojnë me besimin e forse, po përmjërsojnë botën. Njerë ju, duke mos ditur se bota e ti është vedia e ti individuali e në zjeri ashtë figurës, më kod përpishet të përshtatet me mendimin e të tjerëve në vëndë, që t'i përshtatët mendimit të vetëm e këzistues, do me thënë, një që kimit të ti për vetë vetën e ti. Kur Jezus i zbuloj se vetëdia e ti ishte këj ligjë mbrekullu e shumë i vetë qeverisis, a i deklarojë, edhe ta një unë shënë të rojë vetën, që edhe ata të shënë të rojën dërmjetë të së vërtetës. A i e dinte se vetëdia ishte i vetëmi realitet, që edhe ata të shënë të rojën dërmjetë të së vërtetës. Aje dinte se vëdia ishte i vetëmi realitet, se gjërat e objektivisuara nuk ishë një tjetër vetë se gjëndjet të ndryshme të vëdijes. Jezusi i paralajmërojnë djekësit e ti, që të kërkoni së pari më brethërin e qelit, atë gjëndjet të vëdijes e do të prodhën të gjënde dëshyruar dhe të gjitha gjërat do të shtojshin atyre. A i gjithashtu deklaroj, Unë jam e vërteta, A jetë dinte se vedia i njeriut ishte e vërteta, ose shkaku i gjithë shkaj që njeriut e shkaj të botën e ti. Jezus je kuptoj se bota ishte kryuar në një gjashmërin e njeriut. A jetë dinte se njeriut e shkaj të botën e ti të ishte ajo që ishte, sepse njeriut ishte ajo që ishte. Shkurtimisht, konseptimi njeriut për vetën e ti për sakton atës që a jetë shkaj të jetë bota e ti. Të gjitha gjërat janë bërë nga Zoti, nga vetdija dhe pa të nuk bëhet asgjë që bëhet. Krimi vlerësohet i mirë dhe shumë i mirë, sepse është ngjashmëria e përsosur e vetdijës që e ka prodhuar atë. Të jesh i vetdijshëm për të qenë një gjë dhe më pas ta shohësh veten duke shprehur diçka tjetër nga ajo që i vetdijshëm për të qenë, është jo skeli e ligjit të qënies. Prandaj nuk do të ishte mirë. Ligji i qënies nuk thyet kurrë. Njeri u e shë vetën duke shpreora të shështi bedishën për të shënë, qofte mirë, e keqe, apo indiferente, me gjitha të është një njashmërie për sosur e konseptimit të ti për vetën, është e mirë dhe shumë e mirë. Jo vetëm që të gjitha gjërat janë bërë nga përëndia, të gjitha gjërat janë nga përëndia, të gjithë janë parardhës të zotit, zoti është një, gjërat o sendarjet janë projekcionet e njërës. Zoti, duke që një, a i duhet a urdëroj vetën të jetë tjetëri në duke, sepse nuk ka tjetër. Absoluti, nuk mund të përmbaj në brëndësi të vetës në të shka që nuk është vetë vetëja. Nëse do të ndodhëte, atër nuk do të ishte apsolutë e vetëmja. Urdërat, për të qënë efektive, duhet i drejtojmë vetës. Unë jam, a jo unë jam, është komanda e vetëme efektive. Unë jam, Zoti dhe përveç meje nuk ka as një tjetër. Nuk mund të urderosh atë që nuk është. Me që nuk ka as një tjetër, ju duhet të urderoni veten të jeni ajnë që do të ishit. Më lejonis të sjaroj se të qfarë duat të themë me komande efektive. Mëse përsërit si papagatë thënjen, unë jam, a jo, unë jam. Një përsëriti e tjë dhe ko duhet të ishte marëzide pa fryqme. Nuk janë fjallë të ato që e bëjnë ato efektive. Nuk janë fjallë t është vedia e të qënit Gjoja që e bëna të efektive Kur thoni Unë jam Ju pa e deklaroni vetën të jeni Fjalla që në thonjen Unë jam Ajo unë jam Tregon atë të e që do të ishit E dyta Unë jam Në citat është klithma e fitores E gjithë kjo dram zhvillojt për brënda ose Pa përdorimin e fjallve Ji qetë dhe die Se je të qëtësi a rjetë duke vëshguar vetë vëshguesin për së rrideni në eshtje por me ndjenjë unë jam unë jam derisa të keni umbër të gjithë vetëdien për botën dhe të njini vetën si që nje vetëdia njoja se jeni është të zoti plotëfuqishëm unë jam pasi të a rjetë kjo Por këfizojni veten si ajo që dëshironi të jeni, duke ndirë veten si gjëja e dëshiruar. Unë jam ajo. Pykuptim se ju jeni gjëja e dëshiruar, do të shkaktoj një drithërim në të gjithë që njënë tuaj, kur vendoset bindja dhe vërtet beson se je ajo që ke dashur të jeshë. A të erë, unë jam i dytë shqiptojt si një klitën fitareje. Kësë bulimi stiki majsiut më të shqiet si tre hapa të daluajshëm, Unë jam, unë jam i lirë, unë me të vërtet jam. Nuk ka rëndësi se si jam paracitjet për e thjush, të gjitha gjyra të apin rrugën për ardhjen e zotit. Unë jam, zoti, që vjenë pamin e asaj për të cilën jam i vedishëm. Të gjithë banorët e tokës nuk mund të qëndrojnë në ardhjen tim ose të vëndër dëshima autoritetin tim për të qënë a i që unë jam i vedishëm se unë jam. Unë jam drita e botës, duke u krystalizuar në formë në konceptimit tim për vetën time. Vedia është drita e përjetshme që krystalizohet vetën për mes mediumit të konceptimit tuaj për vetën tuaj. Ndryshoni konceptin tuaj për vetën dhe automatikisht do të ndryshoni botën në të cilën jetoni, mos të përpisht një të ndryshoni njërësit, ata janë vetëm lajë mëtarë që ju tregojnë se kush ju jeni. Rivlerësoni veten dhe ata dhe të konfirmajnë ndryshimin. Ta një dhe të kuptoni pëse Jezus i e shënteroj veten në vënd të të tjerëve, pëse për të pastrit të gjitha gjyrat janë të pastra, pëse për Krishtin Jezus vedia e zjuar kjo, nuk ka një dënim. Sjoni nga gjumi, dënimi dhe provoni parimin e jetës. Ndaloni, jo vetëm gjykimin të ejtë të tjerëve, për edhe dënimin të ejtë për veten të ejtë. Dëgjoni s'bulesin e të ndriturve. Unë e di dhe jam i bindur nga Zoti Krisht Jezus se nuk ka zjo të papastrë në vetë vete, por, për atë që shetë ditë që atë papastrë, për të është i papastrë, dhe për sëri, i dhumë të vërësh njëriu që nuk e dënom vetën në atë që a i e lejon. Mosë pësë një vetën nëse jeni apo jo i denjë apo i pa denjë të pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni, Ju do të dënojnë nga bota vetëm përsa koj që dënoni vetën të uaj. Nuk keni nevoj të punoni asë që, sepse punimet kam baruar. Parimi me të cilin bëhet të qitha gjërat dhe patë të cilin nuk bëhet asë që është bërë është i përjetëshëm. Ju jeni këj parim, vedia ju a e qënjes është këlligi përjetëshëm. Ju kur nuk keni shpreur ditë shka që nuk keni qënë të vedishëm për të qënë dhe nuk do të bëni kur këtë. Su pëzoni be djenë për atë që dëshironi të shpreni, kërkojnë një atë dhe rrisa të bëhet një manifestim naturor. Ndjeni atë dhe jetoni brënda sajnë djenje, dhe rrisa të bënë një atë naturën të uaj. Këtu është një formule thjeshtë. Merë një vëmëndjen të uaj nga konceptimi juaj aktual për veten dhe vendosin një atë në idealin të uaj. Idealin që keni menduar dhe rrimë tani për te mundësive të uaj a. Po unë i vetën se jeni ideali juaj. Jo si diçka që do të jeni me kalimin e kosë. Por si ajo që jeni tashmë në të tashmën e me njërshme këtu dhe tani. Bëjni këtë dhe bota juaj e tanishme kufisimeve. Do të shpërbëhet ndërsa po imi juaj i ringriet si Feniks nga hiriti. Mos ki një frikë dhe mos të trëmni nga kjo tur me madhe. Sepse beteja nuk kështë e juaja, por e përëndisë. Jo, nuk luftoni kundrë problemit tuaj. Problemi juaj do të jetoj për aqë kosa ju jeni të vedishëm për të. Largoni vëmëndjen tuaj nga problemi juaj, edhe nga një mërjarësyesh pëse nuk mund të ta rinja të ideal tuajnë. Përshëndroni vëmëndjen tuaj të, të rësisht në gjënë e dëshiruar. Lërit e gjitha dhe mëndishtni. Përbal për ngesave në dukja malore, kërkoni ririn tuajnë. Vedia i liris është ati i liris, a ju ka një mënyrë për të shprehu që asë kush nuk e di, ju nuk do të keni nevoj të luftoni në këtë betej, ndaloni, që ndroni në vënd dhe shikoni shpëtimin e Zotit me ju, unë jam, Zotit, unë jam, vedia ju a i kjo, është Zotit, vedia se puna është bërë, se puna ka përfunduar, është Zotit gjdo situate, Dëgjoni me kujdes për emtimin Nuk do të keni nevoj të luftoni në këtë betej Ndaloni, që ndroni në vënd dhe shikoni shpotimin e zotit me ju Me ju, a juve djeve qandë me të cilën jeni identifikuar është zoti i marveshjes A i do të vendosë pandim gjën për të cilën në shërënda kortë në tokë A mund e shti, për bal një mëri arsuesh pëse një gjën nuk mund të bëjt në heshtje të ishtë në një marveshjim e Zotin se ajo është bërta shmë. A mund të bëjnë të vedishëm se beteja është vituar, ta një që keni gjithër Zotin si vedijen tuaj të, të qënjes? A mundesh ti, sa do i afrë dhe kërsenu e së të duket armiku, të vazhdojsh në besimin tëndë, të qëndrosh në vënd, duke e ditur se fitorja është e jotja? Nëse mundeni, do të shini shpëtimin e Zotit. Mosaroni se shpërblimi është për atë të që duron, që ndroni, që ndrimi i palëvishëm është bindja e thellë se si gjithë qka është mirë. Ajo është bërë. Pavarësishtet që farëdhëgjohet, apo shijet, ju mbeten i të palë kundur, të vetëdishëm për të qënë fitimtar në fund. Të gjithaj gjyrat bëhen me marveshet të tila, dhe pa një marveshet të tila, nuk bëhet as ajo që bëhet un jam ajo un jam në zbulesat është shënuar se një qiell i ri dhe një tokë e re do të shfaqen ngjonit i cili tju shfaq ky vizion ju tha të shkruante ajo është bër qielli është vetdija juaj dhe toka gjendja e saj e ngurtësuar prandaj pranoni si ngjon i bëri ajo është bër Gjithë shka që kërkojt nga ju, që kërkoni një ndryshim, është të ngrijeni në nivelin që të dëshironi, pa unë dalur në mënyrën të shpreurit, shënoni se ajo bëhet duke ndirë ndirë shmërin e të qënit ajo. Këtu është një analogji që mund t'jundimoj të shini këtë mister. Su pëzoni se keni jërë në një teatr filmash, pikërisht për fotografisë artistike i erdi fundi, gjithë shka që patë në foto, ishte vetë në fundi i lumëturë për shkak se doje të shje të gjithi sërin, pristin që ajo të shpalose i përësërje. Me sekuensë në kundër kulmit, hero i shfaqet si akuzuar, i rrethuar nga provat të reme, dhe gjithë shka shkomë për të nëzjerë lot nga publiku. Por ju, i sigur në njojen për fundimtari që ndroni të qetë me mirë kuptimin, se avarësisht drejtimit në duke të figurës, fundit ashme është përcaktuar. Në të njëtë mënyrë, shkoni diri në fund të asaj që kërkoni. Dëshmani fundin e lunë të rëtësaj, duke ndirë me vedie se ju shprejni dhe zotëroni ato i që dëshironi të shprejni dhe zotëroni. Dhe ju, dërmjet besimit duke kuptuar tashmë fundin, do të keni besim të lindur nga kjo një uri. Kjo një uri do t'ju mbështezja të intervallit të nevojshëm të kosë që duhet shpalosur fotografia, mos kërkoni ndim nga një rjo ndjeni ajo është bër duke pauar me vet dijet e jeni tani ajo është, si njëri shpresoni të jeni kapitulli 7 u bëft volneti yt jo volneti im por yti le të bëhet luka 22 42 jo volneti im por yti le të bëhet kjo dorej që nuk ka asnjë kuptim i verbëse Unë nuk mund të bëja së që nga vetja, vetë mati bërënda meja a i e bëmë punën. Kur njeri u dëshiron, a i përpishë të bëj diska që nuk eksiston tani të shfaqet në kodë dhe apsirë. Shumë shpeshë në nuk jemi të vedishëm për ato i që po bëjmë në të vërtetë. Ne, në mënyrë të pandërgjeshme, deklarojmë se nuk posedojmë kapacitetet për të shpreurë. Ne më bështesim dëshiren tonë në shpresën për të fituar kapacitetet e ne Unë nuk jam, por do të jem. Njeri unë nuk e kupton se vedia është ati që bëmë punën. Kështu, që a i përpishet të shprej atë që nuk është i vedishëm për të qënë. Beteja të tila janë të dënuara me dërshtim. Vetë me tashmja shprejët, nëse nuk jam i vedishëm se jam ajo që kërkoj tashmë, nuk mund të taj gjeja të. Soti, vedia juaj kjo, është substanca dhe plotësia e të gjithëve. Vullneti i Zotit është njoha ai sa i që është, ju e ai sa i që do të jetë. Në vend që ta shihni këtë thënie si u bëft vullneti i yt, shikoj këtë si vullneti yt tashmë është bër, punimet kanë mbaruar. Parimi me an të cilit të gjitha gjërat bëhen të duhshme është i përshtatshëm. Sëtë nuk kanë pare, asë veshët nuk kanë të gjuar dhe asë nuk kanë hyrë në zëmrat e njërës ve gjyrat që përëndia ka përgatitur për ata që e duan ligjin. Kur një skulptor shikon një të sopë mërmeri pa forën, a i she të varro sërbërënda masë sa i pa forën, veprën e ti të përfunduar të artit. Skulptori, në vend që të bëjë kure veprën e ti, thjeshte zbulon atë duke e i shura të pjesë të mërmeri që fshe konceptimin e ti. E një taj gjëvlene edhe për ju, në vetë diën tua i pa formë që ndronë e varësur gjithë shka që du taj imaginoni ndo njerë se jeni. Njoja e kësaj të vërtete do të transformoj nga një punëtor të pakualifikuar që po përpiche ta bëhe këtë të tilë në një artist të madhë që e pranonë se është tashmë i tilë. Po himi juaj se jeni tashmë ajo që dëshironi të jeni. Do të heq perden e rrethires njerësorë dhe do ta zbuloj pohimin tuaj në mënyrë të përsosur. Un jam ajo vullneti i Zotit u shprehë me fjalët e Yhushës. Ajo është mirë. Vullneti i njerëzit do të ishte, do të jetë mirë, por të thuash do të jem mirë, do të thot, un jam i semur. Perëndia, e tashmja e prietshme, nuk tallhet me fjalë, por përsëritje të kota. Zoti personifikon vazhdimisht atë që është kushtu dorejta e Jezusit, i cili e bëri veten të barabartë me Zotin, po kthehej nga njëjaja e mungesës, që e ardhnia tregon me un do të jem në atë njëjë të ofertës duke pohuar un jam ajo ajo është bër tashmë. Faleminderit, Atë. Tani do të shihni urtësi si në fjalë të profetit kur ai thotë Glërit të dobtit, leta thonë, unë jam mi fortës, joel 3 të djetat. Një riu, në verëbërin e ti, nuk do t'a t'i gjoj këshkilën e profetit. A i vazhdo në të pojë se është i dobt, i varfër, i mirë dhe të gjitha shprejt e tjera të pa dëshiruar nga të cilat a i përpishët të të qirërojt duke i po uarinjër antishtë se do të jeti lirë nga këto karakteristika në pritet e sardmesë. Mendimet të tila pengohim të vetëmi në liqë që mund të atë shliroja të ndonjëherë. Egziston vetëm një derë për mesë të cilës ajo që ju kërkoni mund të hytashme në botën të uaj. Unë jam, dera. Kur thoni, unë jam, ju pa e deklaroni vetën në kone tashme në vetën e parë. Aty nuk ka një të ardhme. Të dhishë se, unë jam, do të thotë i ishë indërgjeshëm i të qënit. Vedia është dera e vetëme. Dhe dhishë. Nëse nuk jeni të vedishëm se jeni ajo që kërkoni, jo, po kërkoni më kotë. Nëse gjikoni pas para qitjes, do të vazhdoni të jeni të sklavëruar nga dëshmite shqisave tuaja. Për të thyrë këtë majqip në tiget të shqisave që ju thuet, hy një brënda dhe mbyll një derën. Dera shqisave duhet të mbyllet fort për para se poimi jua i ri të mund të respektohetë. Mbyllja e derës së xhiqesave nuk është ajo që është aq vështirë sa duket në fillim. Bëhet pa përpjekje. Është e pamundur të shërbesh dy mështrave në të njëjtën kohë. Njëri u mështri shërben asaj që është ajo që ai është i vetdishëm për të qenë. Un jam, sot dhe mështri i saj që jam i vetdishëm për të qenë. Nuk është përpjekje për mua të sill në mend i varfrinësi jam i vetdishëm se si jam tashmë i varfër. Varfëria, shërbëtori im kë, është e dityruar të mëndjek, i vedishëm për varfërin, për diri sa, unë jam, zoti kë, i vedishëm se jam i varfër. Në vënd që të luftoni kundër provave të shqisave, ju poni se jeni ajo që dëshironi të jeni. Dërsa vë mëndja ju a i kushtojt këti për dëndimi, dyrë të shqisave mbyllën automatikisht kundërisht mjeshtritu a i. Ajo për të thillum keni qenë të vetdishëm, ndërsa humbiste ndjenjën e të qenorit. Ajo që tashmë popohonisë është e vërtet për veten tuaj. Dyert e shqisave hapen edhe një herë, duke zbuluar botën tuaj si shprehje e përsosur e saj, për të cilën jeni të vetdishëm. Le të ndiejim shembullin e Jezusit, i cili e kuptoi si njerëj. Ai nuk mund të bënte asgjë për të ndryshuar pamjen e ti aktuale të, të mungesës. A i, bëllit derë në shqisave të ti këntër problemit të ti dhe shkoj të ati i ti, a i për të cilin të shtoj gjë është e mundur. Pasim më hojë, provat e shqisave të ti, a i pohojë se ishte gjithë shka, që një moment më parë. Shqisa dhe ti i thanë se a i nuk ishte. Duk e ditur se vedia shprengja shmërinë e saj në tokë, a i mbeti në vedie në po uarë diri sa dyërtë. Shqisa dhe ti, u hapën dhe konfirmuan sundimin e Zotit. Mba një mëndë, unë jam, ër Zotit të gjithë, as njërë më më se përdor një vullnetin e njërë jutë që thotë, unë do të jemë, gjinë i pashë dorsuar sa Jezusi dhe pooni, unë jam, ajo. Kapitoli 8 As një zot tjetër, unë jam i pari dhe unë jam i funditë, dhe pran meje nuk ka as një zot, Isaja, 24-6. Unë jam zoti, përëndia ytë, që të nëzori ty nga vëndi e gjiptit nga shtëpia e sklavëris. Nuk do të kesh as një zot tjetër për vetë meje, përsa koj që një riu ka besim në një fushit të vetëshuar nga vetja, a gjata i do t'i grabis vetës qënjen që a i është, të shto besim në fushit e vetëa, qoftë për të mirën apo për të keshën, do të bëhet ka lëpi figurës të gëdhëndur që azurohet. Besimet në fushin e ilatësheve për të shëruar, dietat për të forcuar, parat për të siguruar, janë vlerat ose këmbyesit e parave që duhet të jidhen nga fushia, që a i mund të ashtë fashat të cilësi padështuar. Këmirë kuptimet jashtë tempullin e këmbyesit e parave. Ju jeni tempulli i perëndisë gjallë, Një tempull i bërë pa të duar. Êshtë shkruar se, shtëpia im do të quet shtëpia lutjeve të të gjitha kombeve. Por ju e keni bërë këtë një shpela i dutësh. A i dutësh. dutësh që ju grabitën jam bintje të tuaja të reme. Êshtë besimi juaj në një gjë dhe jo vetë gjëja që ju ndimon. Egziston vetëm një fuqi. Unë jam a jo është ka këtë besimit tuaj në gjërat e jashtme. Ju me ndoni fuqin në to duke transferuar energi që jeni të gjëja i jashtme. Kuptoni se ju vetë jeni fuqia që gabimisht i keni dhëndë kushteve tuaj atë jashtme. Biblia e krason i rilë me mendime me devend që nuk mund të kalonte nga vrima i gjilpërës. Vrima i gjilpërës për të cilëm përmëndet ishte një port e voglë në muret e Jeruzalemit, e cila ishta që ngusht sa një dheve nuk mund të kalonte në për të derisat të të shlirojë nga tufa e saj. Njeri u i pasur, që është a i ingarkuar me konceptet të reme njërzore, nuk mund të hy në mbretërin e qëllit derisat të, të shlirojë nga bara e ti, më shumë se sa mund të kalonte dheveja nga kjo porte voglë. Njeri u, djeta që sigur në ligjet, opinione dhe besimet e ti të kryuara nga vet njeri u, Sa që i investon ato me një autoritet që nuk e pësedojnë I kënaqur që një uria e ti është gjithë ka A i mbetet i pavendishëm se të gjitha parashidet e jashtëme jam vese gjëndi shpirtërorit e jashtëme Kura i e kuptonë se veddia e ti e një cilësie E nëzirë jashtë saja të cilësi Pa ndimën e ndonjë ose më shumë vlerave të tjera Dhe vendos vlerën e vetme të vërtet Veddien e ti e Zoti është në tempullin e ti të shëjnët. Ndërgjigja banon brënda saj që është të vedish me të qënit. Jam një riu është zoti dhe tempulli e ti. Duke ditu shte vedia e objektivizon vet veten, një riu duhet i falë të gjithë njërzit që janë ata që janë. A i duhet të kuptoj se të gjithë janë duke shprevë pandimën e tjetrit ata që ata janë të vedishën për të qënë. Pietri, një riu i ndriquar ose i disiplinuar E dinte si një ndryshimin dërgjegjes do të shkakton të një ndryshim të shprejes. Dëvënd që të simpatizoi lypsit e jetës në portën e tempullit, a i deklaroj, unë nuk kam për ty argën dhe arë, por të japë atë që kam veddien e gliris. Nëzit një dhuratë më brënda jush, ndalonis në lypuri dhe poni se jeni ajo që vendosni të jeni. Bëhe këtë dhe ti do të jidhesh nga botë ajo të gjumtuar në botën e gliris duke i kënduar lavdime zotit, unë jam. Shumë i madhë është a i që është në ju, se sa i që është në botë. Kjo është brit ma e kujdoqë e gjenve diën e ti për të qënë zotë. Njoja juaj e këti fakti do të pastroj automatikisht tempullin, dërgje gjenë tuaj, nga i dutet dhe vjesit, duke jurë këthyra të sundim, bi gjyrat që keni umë për në momentin që keni arruar urderin, nuk do të kesh asin zot tjetër përveç meje pa titullin 9 guri themelit le të ketë kujdes çdo njeriu se si ndërton mbi të sepse as kush nuk mund të heqë themele të tjera që janë ndëhur që është Jezu Krishti tani nëse njeriu ndërton mbi këtë themel ar argjend gurt të çmuar dru sand kasht vepra e çdo njeriu do të shfaqet sepse dita do ta shpall atë koridhjasit 13at Temelit të gjithë shprejes është vetëdia. Të përpishet si të dojë një riu, a i nuk mund të gjithë një shkak manifestimi tjetër përveç vetëdies të ti vetë të, të qënjes. Një riu me ndonë se ka gjithë shkakun e sëmundjes të mikrobet, shkakun e luftës në ideologjitë politike konfliktuale dhe lakmin. Të gjithas bulimet e tila të një rjutë, të kataloguar as i thejlbi urtësis, janë marë zinë slytë e përëndisë. Egziston vetëm një fuqi dhe kjo fuqi është zoti, vedia juaj. Ajo vretë, bënd të gjallë, ajo plagosë, shëronë, i bënd të gjitha gjëratë, të mira, të pëqia apo indiferente. Njëri u lëvisë në një botë që nuk është asë gjë më shumë apo më pak se vedia e ti objektivizuar. Duke mos e ditur këtë, a i luftonë kundrë reflektimeve të ti, dërko që në banë gjallë dritën dhe imashtë që i projektojnë reflektimet. Unë jam drita e botës, unë jam, vedia është drita, ajo që unë jam i vedishëm për të qënë, kjo, konceptimin për vetën tim, të tila si, unë jam i pasur, unë jam i shëndetshëm, unë jam i lirë, janë fjesht i majhët, bota është pasqyra që smadhojnë që shka që unë jam i vedishëm për të qënë, mos të përpisht një të ndryshoni botën, pasi ajo është vetën pasqyra, Përpike e një riot për të ndryshuar botën me forës është pashë pa fruqme, sa thyri e një pasyre me shpresë për të ndryshuar fëtyrën e ti. Lërën i pasyre dhe ndryshoni fëtyrën tuaj. Lërën i botën të qetë dhe ndryshoni konceptet tuaja për vetën. Reflektimi atë erë do të jeti kënajshëm. Lirëja ose burgimi, kënajsi ose shgënjimi mund të diferencojnë vetëm nga vetëdia i qënjës. Pavarësisht nga problemi juaj, koazia ose mhasia e saj, vëmendja e kujdesshme ndaj këtyre udhëzimeve do të eliminojë një kohër zakonisht të shkurtër edhe kujtesën e problemit. Bëjini vetes këtë pyetje. Si do të ndiheshin nëse do të isha i lirë? Pikërisht në momentin që ju e bëni këtë pyetje sinqerisht, përgjigja vjen Asë njëri nuk mund t'i tregoj tjetrit kënajsin e përmbushjes të dëshirës të ti, se cili brënda vete si mbetet të përjetoj ndjenja dhe gëzimin e këti ndryshimi automatik të ndërgjegjes. Ndjenja ose emocioni që i vjen dikuit si përgjizhjëndaj vetë pjëtjes të ti, është gjëndja e vetë diesë atit ose guri themelit mbi të cilit ndërtojtë ndryshimi i ndërgjegjshëm. Se si do të më shiroj vete në kjo ndjenja asë kush nuk e di por do Ati, vetdija ka mënyra që askush nuk i njeh. Është ligji i pandryshueshëm. Të gjitha gjërat shpreh në natyrën e tyre, ndërsa vihni një ndjenjë, ajo bëhet natyra juaj. Mund të zgjasë një moment ose një vit. Kjo varet thersisht nga shkalla e bindjes. Ndërsa dëshimet zhduken dhe ju mund të ndjeni, un jam këtu. Ju filloni të zhvilloni frutin asë natyrën e gjës që po ndjeni se jeni. Kur një person bleni një kapele të re ose një palkë këpuc, a i mendojnë se të gjithet dinë se ato janë të reja, a i ndijet i pa natyrshëm e veshen e tyre të sapofituar dheri sa të bëhet pjesët ti. E njëta gjëvlenë edhe për veshen e gjëndjive të reja të vedjes, kur i bëni vetës pëhetjen, si do të ndijesha nëse dëshira im do të realizojë në këtë moment, për gjithja automatike, dërisa të kushtësojtë si të që duhet nga koa dhe përdorimi, është në të vërtet që të suese. Periuda e përshtatjes për të realizuar këtë potencial të vetdijes është e krasuesh me mirisin e veshjes të veshjeve. Duke mos ditur se vetdija po e shfaq veten në kushtë të trethjush, si vetë gruaj e lotit që ju vazhdimish që i koni prapa për problemin tua i dhe për sëri hipnotizojni nga naturaliteti i sajnë dukejë. Ushtoj një vëmënde fjallëve të Jezusit, shpëtim i kë. Lini gjithë qa dhe më ndishtëni. Lërni të vdekurit, të varosin të vdekurit. Problemi juaj mund të ju hipnotizoj a shumë nga realiteti dhe naturaliteti i ti në duke, sa që ta keni të vështirë të mbanin djejnë ose vetdjen e re të shpëtimtarit tuaj. Ju duhet a merë një këtë veshe nëse do të kishit rezultate. Guri, vetdja kjo që ndërtu e se të refuzuan, që nuk donin të ambanin, është nguri kërësori themelit dhe themelet të tjera që askusht nuk mund të vendos. Kapitulli i dhjetë, ati që ka. Kini kujdes, pra, se si dë gjoni, sepse kujdoj që ka, ati do të gjepet, dhe ati që nuk ka, do të meret edhe ajo që duket se ka. Luka, 8, 8 mëdhjetatë. Biblia, e cila është libri më i masë psikologjik i shkruajtër ndo njerë, e para lajmëron njerë ju në të jetive dishëm për atë që t'i gjonë. Pastaj pason këtë lajmërim me thënjen, ati që ka do t'i jepet dhe ati që nuk ka do t'i miret. Edhepse shumë e shojnë të deklaratë si një nga thënjët më mizore dhe më dhëtë pa drejta që i atribojnë Jezusit, a imbetet e ndë një ligjit drejt dhe i më shishëm i pazuar në parimin e pand Injëranësa e njëriut për funksionimin e ligjit nuk e shfajson dhe as nuk e shpëton atën nga rezultatet. Ligjë është jo personali dhe për këtë arsye nuk respekton persona. Njëriu paralaj mërojt të jetë përsjedhës në atë që dy gjonë dhe atë që a je pranon si të vërtet. Shtë të gjë që njëriu e pranon si të vërtet, lëmbresa në ndërgjegjin e ti dhe me kalimin e kosë duhet të përkufizojt si provo se jo. Dëgjimi perceptive është mjeti i përsosur për, për mesë të cilit njëri u regjistron për shtypjes. Një njëri duhet të disiplinoj vetëm për të të gjuar vetëm atë të që dëshiron të digjoj, pavarësish nga sasha themet apo dëshmit e shqisa vetë të ti për të kundurëtën. Ndërsa i kushtëson dëgjimin e ti perceptues, aj do të reagoj vetëm daj atyre për shtypjeve për të cilat ka vendosur. Nbi këtë parim të pandrëshueshëm të gj është e pa mundur që ndojnë gjëtë të jetë ndryshe nga jo që është e veddishme për të qënë. A ti që ka, a i që e di se është, do t'i jebet. I mirë, i keqë, apo indiferentë, kjo nuk ka rëndësi. Njeri u merë një qindë fishuar ato që a i është i veddishëm për të qënë. Në përputhje me këtë liqë të pandrëshueshëm, ati që nuk ka, do t'i merët dhe do t'i shtohet ati që ka. Të pasurit bënë më të pasur dhe të varfrit, më të varfër, ju mund të larg thoni vetëm atë që jeni të vetëdijshëm për të qenë. Të gjitha gjërat gravitojnë në ato vetdije me të cilën janë në harmoni. Po kujtu, të gjitha gjërat shkopuhet nga ajo vetdije me të cilën nuk janë në harmoni. Ndani pasurinë e botës në mënyrë të barabartë me të gjithë njerëzve, dhe në një kohë të shkurtër kjo ndarje e barabartë do të jetë si fillimisht e shpërqestuar. Pasuria do taj gjejë rrugën e saj për sërinë të gjepat e atyre të cilve u është marë. Në vënd që të bashkojni me kori në atyre që nuk kanë, të cilët këmgullin të shkaterojnë ata që kanë, pranoni këtë lishtë për ndryshueshëm të shprejes. Përcaktoni veten me vedie si atës që dëshironi. Pasit të përcaktojtë, po imi jua i vedishëm të vendoset. Vashdoni në këtë besim dhe risat të meret shpërblimi. A Sa dita, pason natën, të shdo atribut, një për uar me vedie, ndo të shfashet Kështu, ajo që në botën ortodokse të fjetër është një liqë mizor dhe i pa drejt Për të ndriturin, bëhet një gathënjet më të më shqirshme dhe më të drejta të së vërtetës Unë ka mardhur, jo për të shkatruar, por për të përmbushur As jo në fakt nuk është shkatruar Dëshdo shkatërim në duke është rezultatin një ndryshimi në vetëdje. Vetëdje a gjithmonë e mbush plotësirë gjëndje në të cilën ajo banon. Gjëndje nga i cila është këputër vetëdje, për ata që nuk e njojnë këtë liqë duke të shkatëruese. Mi qitha të, kjo është vetëm përgatitore për një gjëndje të re të vetëdjes. Po, një vetën se jeni ajo që dëshironi të plotësohet. Asësion nuk është shkatë është përmbushur. Por atë që ka, aty do t'i jepet. Përshëndetje të gjithëve. Mirësevini në këtë pjesë të tretë të librit Besimi juaj është pasuria jote nga Neville Goddard. Kapitulli i sotëm është shumë i veçantë pasi sinkronizohet me datën e sotme. Pa humbur kohë të futemi në këtë kapitull të titulluar Krishtlindjet. Ja, një virgjëresha do të jetë me fëmijë dhe do të sjellë një djalë të cilit do t'ja vën emrin Emanuel, e cila interpretohet si Zoti me ne. Mat 1.23 Një nga thënjët më të diskutueshme në dhjatën ere, ka të bëj me konceptimin e virgjër dhe lindjën e më vonshme të Jezusit. Një konceptim në të cilit një riu nuk ishte asë një piesë. është registruar se një virgjërish mbetishtat zënë me një djalë pandimën e një riuët. Pasaj, fësheta as dhe pa përpjekje, lindi, një gjithje në sajë. Këj është temelin bitë të cilin bështetit i gjithja është të quajtur kristërim. Botës të kristëri kërkojë të besoj këtë histori, sepse njeri ju duhet të besoj të pabesueshme për të shpreur plëtsisht madhështin që është. Shkencerisht, njeri ju mund të jeti prirur për të ajder posht të gjithë biblën si të pavërtetë sepse arsyeja e ti nuk do të alejoja të të besoj se lindeja e virgjër është fiziologjikisht e mundur. Por Biblia është një mesaj shpirtit dhe duhet të interpretojt psikologjikisht nëse njëri ju dëshiron të zbuloj të vërtetën e saj simbolike. Njëri ju duhet a shok të histori si një dram psikologjike dhe jo si një deklarat të faktit fisik. Duke vepruar kështu, aj do të zbuloj se Biblia bazojt në një ligjë, i cili, nëse zbatojt vetë, do të rezultoj në një shpreje të manifestuar që ka përcet në ëndrat e ti më të egra për arritje. Për të zbatojt këtë lisht të vetë shprejes, njeri ju duhet të shkolojt në besimin dhe të disiplinojt për të qëndruar në biplatformën se të gjitha gjyrat janë të mundshme për Zotin. Dadat e shqyara dramatike të dhja dhe sëre, do me thënë, Lindja, vdekja dhe ringjallja e Jezusit u caktuan në kohë dhe u datuan që të përputheshin me disa fenomena astronomike. Mistikat që regjistruan këtë histori vënë rresë në stint caktuara të vitit, ndryshimet e dobishme në tok përkohën me ndryshimet astronomike të mësipërme në shkrimin e kësaj drame psikologjike. Ata e kanë personifikuar historinë e shpirtit si biografi e njerëzit. Duke përdoru këto ndryshime kosmike, ata kanë shënuar lindje dhe rinjale në Jezusit për të përsiel se të njëta ndryshime të dobishme, ndodhin psikologjikisht në ndërgjegjen e njëriut, e kësa i ndjek ligjin. Por ata që nuk arin të kuptojnë, istoria e kryshlindjeve është një nga historit më të bukura të, të treguar andë njëherë. Kur shpaloset në dritën e saj simbolike, mistike, ajo zbulojt si lindja e vërtet e gjithdo manifestimi në botë. Gjollindja e Virgjëres është regjistruar se ka ndodhur më datë 25 dhjetor, ose siç e festojnë disa shoqëri sekrete, në prag të Krishtlindjes, në mesnatën e 24 dhjetorit. Mistikët vendosen këtë datë për të shënuar lindjen e Jezusit, sepse ishte në përputhje me përfitimet e mbyllat oksore që nën kupton ky ndryshim astronomik, vëzhgimet astronomike që ishin autor të kësaj drame të përdornin këtë datë të gjitha janë bërë në hemisferën verjore. Pra, nga pikpamja astronomike e kundrë ta du të ishte e vërtet nëse shqie nga gjërësit geografike jugore. Me gjitha të, kjo histori u registrua në veri dhe për këta arsue u bazua në vëshgimin e veriut. Njeri u shumere zbuloj se djeli luajt i një rol më të rëndësishum në jetën e ti. Se pa djel, jeta fizike si qa i e njinte nuk mund të ishte. Pra, të data më të rëndësishme në isërin e jetës e Jezusit bazojë në pozicionin e djelit, si të shiet nga toka në gjërësit verjore. Pasit djeli a rrim pikën e ti më të lartë në qelë në qërshor, a i gradualisht bjetë drejt jukut, duke marrë me vete jetën e botës bimore. Kështu që deri në vjetor, po thuaj se e gjithë natyra është qetsuar. Nëse djeli vazhdojnë të bjerë drejt jukut, e gjithë natyra duzë qetsoj deri në vdekje. Me gj Djeli fillon lëvizit në ti të madhe drejtë veriut, duke s'jel me vete premtimin e shpëtimi dhe jetës sëre për botën. Gjdo dit, ndërsa djeli lindë më lartë në qelë, njeri u fiton besimin se du të shpëtojt nga vdekja, nga të fëtotit dhe uria. Sepse a jetë disë, ndërsa lëvizit drejtë veriut dhe kalon e kuatorin, e gjithë natyra du të ngrijet për sëri, du të rinjallit nga gjumi i gjati dimritë. Dita jonë matet nga mesnata në mesnat dhe, me qënë se dita e dukshme filonë në lindi edhe mbaronë në perëndim, të lashtë të toshin se dita lindi nga jo plejadë që zinë të horizontin lindorë në mesnat. Në prak të krysh lindjes, ose në mesnatë në 24 djetorit, ujësia i virgjëreshës për ngërijet në horizontin lindorë. Pra, shënojtë se këj birë dhe shpëtimtari botës ka lindur nga një virgjëreshë, është të regjistruar gjithashtu se kjo nënë e virgjër ishte duke udhtuar gjatë natës. Sa jo në dalë në një hanë dhe ju dha e vetë me adhom në dispozicion mi disë kafshve dhe atje në një grasht, kush që eshin kafshët, barin gjitë në fëmien e shenjtë. Kafshët me të cilat u streua virgjëresha e shenjtë janë kafshët e shenjtë atë zodiagut. Atje në atër e thë lëvizës vazhdimishtë kafshve astronomikë që ndronë nëna e shenjtë. Virg dhe aty du të ashtini cdo mesna të 24 djetorit, duke që ndruar në orizonti lindor, ndërsa djeli dhe shpëtimtari botës një sudotimin e dit drejt veriut. Psikologikisht, kjo lindje ndost të kënjëriu në atë dit kur njëriu sbulon dërgjeqen e ti si djel dhe shpëtimtari botës të ti, kur njëriu e dirën si në kësaj deklarate mistike, unë njëmë drita e botës, a i do të kuptoj se unë njëmë, po se vedia e ti është djeli i jetës e ti, i cili djelë rezaton imaqe në ekranin e apsiras. Këto imaqe janë një gjashmëri me atoj që a i, si njeri, është i veddishëm për të qënë. Kështu, cilësi dhe atributet që duken si kur lëvisi në ekranin e botës e ti, janë në të vërtet projekcionet të kësaj drite nga brëndësia e ti. Shpresat dhe ambicjet e panumërta të paralizuar atë vë njëriut janë farat që janë varosur brënda vedies ose barku të virgjër të njëriut. Ati atë të mbeten si farat e tokës, të mbajtura në mbeturinat e ngrira dhe dimrit, duke pritur që djeli të lëviz drejtve riut ose që njëriut të kthetë në një orinë se kush është. Në këthim, a i lëviz drejtve riut së ndërmjet njojës të vetës të ti të, të vërtet duke po uarë. Unë jam. Drita e botës Kër njëri u sbulonve djene ti ose Unë jam, të jetë zotë, shpëtintari botës të ti Ai do të jetë si djeli në kalimin e ti verjor Të gjithanëzitje dhe ambisje dhe fshevra më pas do të ngrojen Dhe stimulojen në lindi nga kjo një urije vetë vetës të ti të vërtet Ai do të pojë se është a i që diri më të anishë pre sonde të ishte Pa ndimën e asë njëri u a i do të apërkufizohi veten si a i që dëshiron tashpre. A i do të zbuloj se unë jam, i ti, është në gjizja e virgjër pa ndimën e njëriut, se të gjitha konceptimet për veten, kur të ndien dhe të fiksojnë në vetdien, do të më shirojnë letësishë si realitetet i gjala në botën e ti. Njëriu një dit do të kuptoj se i gjithë kjo dramë shvillohet në vetdien e ti, Se vetdia e tij e pa kushtozuar ose un jam është virgjëresha Mari që dëshiron të shprehet se përmes këtij ligjit të vetë shprehës ai e përcakton veten si ajo që dëshiron të shprehë dhe pa ndimin apo bashpunimin e askujt do të shpreh atë që me vetdi e ka pauar dhe e ka përcaktuar veten si qenie. Më pas ai do të kuptoj pse Krishtlindja është aktuar më 25 dhjetor, pse Pashta ka një datë llojshme se mbi konceptimin e virgjër mbështetet i gjitha shtu shuajtëri kristërim. Se vedia e ti është barku i virgjër ose nusëja e Zotit që mërë mbresa si ngopjetë vetë vetës dhe më pas pandimën duke i më shiruar këto mbresa si shpreje të jetës vetës. Kapitulli 12 Kryqësimi dhe rinxalja Unë jam rinxalja dhe jeta, a i që besonë në mua edhe pse i vdekur do të jetojë. Gjoni, një mbëdhjet, njëset e pes Misteri krujësimi dhe rinjallës është taj që ndërturur sa për të kuptuar plotësisht të dyja duhet të shpjegohen së bashko, sepse njëri përsa këton tjetrin. Këj misterë simbolizohet në tokë në ritualit e sëpremtës madhe dhe të pashkëve. Ju ke një vërën resë për vjetori kësa njëjarje e kosmike, ishpallur qdo vit nga kisha, Nuk është një datë fikse si që jamë për vjetorët e tjerë që shënojnë lindje dhe vdekje. Por që kjo ditë, ndryshon nga vitin o vitë, duke rëndikun nga 22 marsi deri në 25 prilë. Dita e rinjalli s'aktojt në këtë mënyrë. E djela e parë pasonë në së plotë të kdash i festojt si pashkë. Dash i filonë në 21 marsë dhe përfundonë afërsisht në 19 prilë. Hyrja e djeli të dash i shënonë filimin e pramverës. Hëna në transitin e saj mujor dhe të tokës do të formojt dikumi dis 21 marsit dhe 25 prilit në të kundur të me djelin, e cila në të kundur të qëhet të në plot. E djela e parë pas shfaqës e kti fenomenit të qieve festojt si pashkë, e premtja që i paraprinë kësaj ditë e shënojt si e premte e madhe. Kjo datë e luajshme duhet i thot vëshgojësi që të kërkojnë do një interpretim tjetër nga i pranuar sakonishtë. Në të ditë nuk shënojnë për vjetorit e vdekjes dhe rinxalje se një individi që jetoj në tokë. Shikuar nga toka, djeli në kalimin e ti verjor shfachet në stinën e pramverës të vitit për të kaluar vjen imaginare që një riu e qua në ekuator. Pra, është të nga mistiku që të kryzdojt që një riu të jetoj. është do me thënë se që menjerë pas kësa një nxarje e gjithë natyra fillon të lindë ose të rinxaljet nga gjumi i sa i gjatë dim Mu duket konstatohet se ky shçetësim i natyrës në këtë stinë të vitit është drejt për drejtë për shkak të këtij kalimi. Kështu, besoj se dielli duhet të derzë gjakun e tij në Pashkë. Nëse këto ditë shënonin vdekjen dhe ringjalljen e një njeriu, ato do të fiksoheshin në mënyrë që të binin në të njëjtën datë çdo vit, siç janë fiksuar të gjitha ngjarjet e tjera historike, por padyshim që nuk është kështu. Këto data nuk kishin për qëllim të shënonim për vjetorit e vdekes dhe rinxaljes e Jezusit, njëriut. Shkrymet janë drama psikologike dhe du të zbulojnë kuptimin e tyre vetëm kur interpretojnë psikologikisht. Këto data janë për shtatur që të përkojnë me ndryshimin kozmik që ndosë në këtë kodë të vitit, duke shënuar vdeken e vitit të vjetër edhe filimin ose rinxaljen e vitit të ri, ose pranverës. Këto data simbolizojnë vërtet vdekjen dhe ringjalljen e Zotit. Por ky Zot nuk është njeri, është vetdia juaj e qenies. Është shënuar sa hija jetën e tij që ju të jetoni. Un jam ka marrësh që të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk. Vetdija vret veten duke u shkëputur nga ajo që është e vetdishme për të qenë, në mënyrë që të mund të jetojë në atë që dëshiron të jetë. Pranvera është koha e vitit kur miliona fara të cilat gjatë gjithë dimërit ishin të groposura në tokë, be faslindit në dukshë mëri që një riu të mund të jetoj. Dhe, përshkak se drama mistike e krujësimi dhe rinjalljes është në natyrë në këti ndryshimi vjetor, ajo festojt në këtë stin pranveret të vitit. Por, në fakt, ajo pëndosë në qëto moment të kohësë. Qënja që krujësojt është vetë dia juaj e të qënit kryçi është konceptimi juaj për veten tuaj. Ringjallja është ngritja në dukshmëri e këtij konceptimi për veten. Larg nga të qenit një ditë dhije, e primtja e madhe, duhet të jetë një ditë gëzimi, sepse nuk mund të, të ketë ringjallje ose shprehje nëse nuk ka më parë një kuricësim ose përshtypje. Gjëja që duhet të ringjallet në rastin tuaj është ajo që ju dëshironi të jeni. Për ta bërë këtë, ju duhet të ndjeni veten si gjëja e dëshiruar. Ju duhet të ndjeni, unë jam, rinxalja dhe jeta e dëshirës. Unë jam, vedia juaj përshënjen, është fuqia që rinxalja dhe bënd të gjallë atë që në vedien tuaj dëshironi të jeni. Dë do të bjend akort për preken e gjdoj gjëjë dhe unë do të avendos atë në tokë. Të dy që bjend akort, jeni ju, vedia juaj do me thëmë vedia që dëshironë dhe gjëja e dëshiruarë. Kur arrihet kjo marrveshje, kur kryqësimi përfundon, dy kanë kryqëzuar njëri tjetrin. Un jam dhe ai, vetdia dhe ajo për të cilën ti je i vetdishëm për të qenë, janë bashkuar dhe janë një. Un jam gozhduar ose fiksuar tani në besimin se un jam. Kjo shkërirje, Jezusi ose un jam, është gozhduar në kryqin e kësaj. Gozhda që të lidh mbi kryq është gozhda e ndjenjës. Bashkimi mistik tani është përmbushur dhe rezultati do të jetë lindja e një fëmie ose ringjallja e një djali që do të dëshmojë pratin e tij. Vetdija është e bashkuar me atë që është e vetdishme për të qen. Bota e shprehjes është fëmia që konfirmon këtë bashkim. Ditën kur do të pushoni së qenë i vetdishëm për të qen ajo që ju tani jeni i vetdishëm për të qen, atë ditë fëmia ose shprehja juaj do të vdesë dhe do të kthehet në gjirin e babait të tij veddiem pa fytyr, pa formë. Të gjitha shprehjet janë rezultati i bashkimeve të tilla mistike. Pran, pritërin kan të drejt kur thon se martesat e vërteta bëhen në parajsë dhe nuk mund të zgjidhen vetëm në parajsë. Por më lejoni t'asqaroj këtë deklaratë duke ju thënë se parajsa nuk është një lokalitet, është një gjendje e vetdisë. Mbretëria e qiellit është brenda jush, në parajsë, do më thon në ndërgjegje. Zoti preket nga jo që ajo shqive dishën për eksistencen. Kush më preku mua, sepse e kuptoj që virtuti ka dalë prej meje. Në momenti që kjo prekje, kjo ndjenjë, ndodhë, ka një pasardhës ose dalja nga unë në dukshë mëri që ndodhë. Ditën kër njeri unë djetë, unë jam i lirë, unë jam i pasur, unë jam i fortë, zoti, unë jam preketë. Ndjetë ose kryjësojnë nga këto cilësi ose virtyte. Rezultatit e një prekeje ose kryjëzimit të tilë do të shqie në lindjen ose rinjali në cilësive të ndjera. Sepse një riu duhet të ketë një konfirmim të dukshëm të gjithë kaj që është i vedishëm për të qënë. Ta një do të adini pse një riu ose manifestimi bëhet gjithmonë si mbas të shëmbëlltyrës të përëndisë. Ima gjëtuaja të vedies dhe nëzirja në pajë gjithë që kajë që ju jeni të vedishëm për të qënë. Unë jam përëndia dhe përveçmeje nuk ka zotë. Unë jam rinjallja dhe jeta. Duhet të fiksojnë në besimin se jeni ajo që dëshironi të jeni. Për para se të keshë në një provë të dukshme se je, nga bindja e thellë që këndirë të fiksuar brënda teje, ti do të adishë se ti je. Dhe kështu, pa pridur konfirmimin e shisave tuaja do të b U krye, atëherë, me një besin të lindrë nga njoja e këti ligjit të pandrëshueshëm, do të jeni si një i vdekur dhe një i varosur, do të jeni të qetë dhe të palë kundur në bindjen të uaj, dhe të sigur të se do të rinjallë një cilësit që keni fiksuar dhe nëndjeni në, në brëndësin të uaj. Kapitulli 13 Shtypjet, unë jam Dhe sitë që kemi mbartur shumbolltyrën e toksorit, do të mbajmë edhe imajnë e qelorit, Korinthiasit, 15-29. Vedia juaj ose unë jam është potenciali pak ufizuar mbi të cilin kryojnë për shtypjet. Unë jam shtypjet janë gjëndit të përsaktuar atë shtypura mbi unë jamin të uaj. Vedia juaj ose unë jam mund të krasojnë me një film të ndjeshëm. Në gjëndin e virgjër është potencialisht e pak ufizuar Ju mund të bëni përshtypje ose të registroni një mesaj dë ashurje, ose një him në rejtjeje, një sinfonit të mbrekulueshme, ose një gjaz dë papajtueshëm, nuk ka rëndësi se cila mund të jetë natyra e përshtypjes. Unë jam i juaj, do t'i marë dhe mbaj me dëshirë të gjitha përshtypjet, pa zhurën. Vedia juaj është ajo që për mëndit të Isaja 53-3. Aju është i përbusër dhe i refusuar nga njërësit Njëri i dhimbjeve dhe njësi pikullimit Dhe ne i fshen ftyra tona për i ti Aju përbusë dhe ne nuk e vlerësuam Me siguria i ka bartur pikullime tona dhe ka mbajtur dhimbje tona Me gjitha të ne e konsideronim atë të goditur Të goditur nga përëndia dhe të përvuajtur Por aju plagosë për shkelje tona U shtypë për kërkesa tona Dëshkimi pa që son në ishte mbi të, dhe me vrimat e ti, ne u shëruam. Të gjithë ne kemi umbur rrugën si dele, e kemi këtyr se cilin në rrugën e ti, dhe Zoti ka vën në bitë pa udhësine të gjithve ne. A i është i shtypur dhe i pikluar, por nuk e api gojën. E të shruan si një lampë në thërtore dhe si një dele me mece për para qëftarve të sajë. Kështu që aji nuk e hapë gojën. Vedia ju aje pakushtëzuar është jo personale, nuk është respektu e si personave. Pa menduar apo përpjekje, ajo automatikisht shprejtë shdo përshtypje që është regjistruar mbi të. Ajo nuk kundështon në asë i përshtypje që i bëjtë, sepse me gjithësë është në gjëndje të marrë dhe të shprejtë i gjitha gjëndje të përsaktuara. Ajo mbetet për gjithmonë një potencial i pa përlyrë dhe i pak u Unë njami juaj është e melim bitë të cilin bështetet gjëndja ose konceptimi përsaktuar për vetën të uaj, por nuk përkufizojt dhe asë nuk varit nga gjëndit të tila të përsaktuar a për qëndin e saj. Unë njami juaj nuk sierojt dhe asë të kuret, asë jo nuk e ndryshona po është tona të, për parës të ishtë ndo një gjëndje përsaktuar, ajo është, kur të gjitha shtetet përshojnë së qëni, ajo ës Të gjitha gjendjet ose konceptet e përcaktuara për veten nuk janë veçse shprehje kalimtare e qënies suaj së përshtatshme. Të jesh i impresionuar është të jesh impresht. Un jam i shtypur, un jam i shtypur vetë e parë, koha e tashme. Të gjitha shprehjet janë rezultati i un jam shtypjeve, vetëm kur pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni, do të shpreheni dëshira të tilla. Lërin të gjitha dëshira të bëhen për shtypje të cilësive që janë, jo të cilësive që do të jenë. Un jam, vetdija juaj kjo, është Zoti dhe Zoti është plotësia e gjithëve. Tani e përietsme. Un jam. Mos mendoni për të nesërmen. Shprehet të nesërmes përcaktohet nga përshtypjet e sotme. Tani është koha e pranuar. Mbretëria e qellit është në dorë Jezu si. Shpëtimi kë, tha, unë jam gjithmon me ju. Vedia ju ajo shpëtimtari që është gjithmon me ju, por nëse ju e mohonja të, a i do t'ju moj edhe ju. Ju e mohonja të duke për uar sa i do të shfashet. Pas i miliona sot për pojnë se shpëtimi do të vi, kjo është e baras vlefshme me të thënë, ne nuk jemi të shpëtuarë. Ju duhet të ndaloni së kërkuari që të shfaqet shpëdimtari juaj, apo të filloni të pohoni se jeni tashmë të shpëtuar dhe shenjat e bojëmeve tuaja do të pasojnë. Kur eveja u pyet se çfarë kishte në shtëpinë saj, u dallua përmbajtia. Bojimi i saj ishte disa pika vaj. Disa pika do të shndërrohen në një gaz, nëse pohojn siç duhet. Vedija juaja zmadhon gjithë vedijen. Të pohoste do të kem vaj do me thënë gëzim do të thotë të refesh se kam masa boshe po himet e tjilat të mungesës prodhojnë munges Zoti, vedia juaj nuk respekton persona thjesht jo personal Zoti, kjo vedie gjithë eksistencës merë për shtypje cilësi dhe atribute që përsaktojnë dërgjeqen do me thënë përshtypje tuaja në shto dëshirë e juaj duhet të përsaktojnë nga nevoja Nevojat, qofshin ato në dukja por ale, do të përmbushen automatikisht kur të mirë priten me intensitet të mjaftuesh në mqëlimi, si dëshirat të përsaktuara. Duke ditur se vedia ju a i rësoti, ju duhet a shikoni që të dëshirë si fjallin e thëndë përëndisë, duke ju thënë ato i që është. Largoni nga një riu, frimajt të cilit është në vrimat e undës, për ku duhet a i të logaritet përë? Ne jemi gjithmona ta që përcaktojnë nga vetëdia jonë, asë një erë mos pohoni, unë do të jema i, le të jenë të gjitha po i me ta nje tutje, unë jam, a jo unë jam, para se të pësim, marim përgjitje. Zësidhja e gjithdo problemi që lidhet me dëshiren në shteqartë, gjithdo problem prodhonë automatikisht dëshiren për sidhje. Njerë ju është kolluar në besimin se dëshirat e ti a një gjëra kundrë të cilave, a i duhet të luftoj. Në një rancën e ti, a i më shpëtimtarin e ti që vazhdimisht roket në derën e ndërgjegjes të lejojt. Unë jam, dera. A nuk do t'ju shpëtonte nga problemi dëshira juaj nëse realizoj. Të lejo shpëtimtarin të ndërgjëja me letë në botë. Gjërat duhet të jenë për të lejuar brënda. Ju jeni të vedishëm për një dëshirë. Dëshira është diçka për të cilën jeni të vedishëm tashme. Dëshira juaj, edhe pse e padukshme, duhet të afirmohet nga ju si diçka që është reale. Përëndia i shuan ato gjyra që nuk janë, ato që nuk shienë, si kur të ishinë. Duke për uar se unë jam gjëja e dëshiruar, e lash pëtim tarin të ju. Ja, Unë shëndrojt e dera dhe trokas Nëse dikush dëgjonë së rinë tim dhe abderën Unë do të ju të ka i dhe do të hatë dark me të dhe i me mua Dështë do dëshirë është trokitja e shpëtimtarit në derë Këto trokitje e dëgjonë shto njeri Njeri u abderën kur thot Unë jam ajo Kujdesu një që të lejoni shpëtimtarit në tuaj të ju Lërin i gjënë e dëshiruar të shtypet në biju Deri sa të jeni shtypur nga prandnia e shpëtimtarit tuaj, atëherë ju shqiptoni thirrjen e fitores. U krye Kapitulli 14, Synet, në të cilin gjithashtu ju jeni, synet me synetin e bërë pa duar në heqjen e trupit të mëkateve të mishit me anë të synetit të Krishtit. Kol 2:11-12 Suneti është operacioni cili heqë mbulesen që fshek kokën e kryimit. Akti fizik nuk asë një lidhje me aktin shpirëtëror. E gjithë bota mund të bëjtë sunet fisikisht dhe me qitha të të mbetet u dhe eqës i papastër dhe i verbri të verbrive. Sunetit shpirëtëror hu është sheqër velloja erësires dhe e din vetën se janë krishti. Drita e botës Më lejoni të krye operacioni shpirëtëror mbi ju, dë gjuesin kjo vepr kryet në ditën e 8 pas lindjes jo sepse kjo ditë ka ndonjë rëndësi të veçantë apo ndryshon në ndonjë mënyrë nga ditët e tjera por kryet në këtë ditë 8 sepse data e 8 është figura që nuk ka as fillim dhe as mbarim për moment të lasht të simbolizonin numrin ose shkronjën e 8s si një mbyllje ose vëllë brenda dhe pas së cilës varrosi misteri i krimit kushton Sekreti operacionit në ditën e tetë është në përputhje me naturë në aktit, i cili akt është të zbuloj kokën e përjetëshme të kryimit. A të ditë shka të pandrëshueshme në të cilën të gjitha gjërat fillojnë dhe mbarojnë, dhe me gjitha të që mbetet vet vetja e saj e përjetëshme kënë të gjitha gjërat pushojnë se qëni. Kjo ditë shka misterioze është vetdia juaj e të qënit. Në këtë moment ju jeni të vetdishëm për të qënit por jeni gjithashtu të vetdishëm se jeni dikush. Ky dikush është vëllloja e që çështjeve që jeni në të vërtetë. Së pari, jeni të vetdishëm i të qenit. Pastaj jeni të vetdishëm i të qenit njeriu. Pas vendosjes së velit të njerëzit mbi veten tuaj i pa fytyrë, ju bëheni të vetdishëm se jeni pjesëtar i një rrace, kombi, familje e besimit të caktuar e tjerë. Veli që duhet eqër në synetin shpirëtëror është nëmbulesa e njeriut. Por, para se të bëhet kjo, ju duhet e ishni lidhjet e rathës, kombit, familjes e kështu me rathë. Në krishtin, nuk ka asë grek, asë ebre, asë sklavë, asë të lirë, asë mashullë, asë femërë. Duhet të lini babanë, nënën, vëlanë dhe të mëndisht një mua. Për të arritur këtë, Ju në daloni se identifikuar i veten me këto ndarje duke u bëri indiferencë nda i pëjimeve të tila. Indiferenca është thika që pretës. Ndjenja është lidhja që lidhë. Kur mund të shikoni njëri unë si një vlazëritë madhe pa dalim ratëse apo besimi, atëjer du të adini se i keni shkëpudur këto lidhje. Me këto lidhje të prera, gjithë shka që tani ju nda nga shënja juaj e vërtet, është besimi juaj se jeni një njëri. Për të eqër këtë mbullesë në fundit, ju e ishë një konceptin tuaj për vetën si njeri, duke e njohër vetën, vetëm për të qënit. Në vënd të vetë dirë se unë jam njeri, letë jetë vetëm unë jam, pa fytyrë, pa formë dhe pa figurë. Jeni bërë sënë etë shpirëtërishtë, kur vetë dia ju e njeri u të bie dhe vetë dia ju e pakushtësuar e qënje si ju së bullojtë si koka e përjetëshme e kryimitë. Një prani e gjithë dishme, pa formë, pa fityr. A të erë, i zbuluar dhe i zjuar, do të deklaroni dhe do të adini se unë jam është zoti dhe pranë meje, kësajve djeje, nuk ka zotë. Kë mister të regojt në mënyrë simbolike në historinë biblike të Jezusit duke larkëmbët e dishepujve të ti. Êshtë të regjistruar se Jezus si lamë një robatë mori një peshirë dhe u rethua. Pas taj, pas i lau këmbët e di shepujve të tje, i fshiu me peshirin me të cilin i shte rëthuar. Pietri kundër shtoj larjen e këmbëve dhe ju thasë se nëse nuk i lajshin këmbët, aji nuk do të kishte pjesë të Jezusit. Pietri, kure dëgjoj këtë, u përgjyqë, Zotë, jo vetëm këmbët e mja, por edhe duar dhe kokën. Jezusi u përgjyqë dhe tha, aji që është i larë nuk ka nevojve se të laj këmbët por është i pasër në zëgjë. Pra ndaj, a i ose duhet a edhe këtë histori si fantastike, ose të kërkoj kuptimin e sajtë fsheur. Gjdo historie Biblus është një dram psikologike që ndosë në vetë dje në një rjutë dhe kjo nuk bëmë për jashtim. Kjo larje këmve të dishepujve është historia mistike e sënetit shpirëtëror, ose zbulimit të sekreteve të zotit. Jezusi, që e të zotë, Jë thuet se emëri zotit është unë jam, Jezus. Unë jam, zoti, a i është emërim. Isaia, 22, 18 Historia thotë se Jezusi ishte lakuriqë, përveç që i përshqiri që i mbulon të hijet ose sekretet. Jezusi ose zoti simbolizon vetë diën tua i përqënjën sekretet e së cilës fshien nga peshqiri vetëdia kjo e njeriut Këmba simbolizon të kuptuarit që duhet të lajt nga të gjitha besimet njerëzore ose konceptet e vetë vetës nga Zotje ndërsa ishet peshqiri për të tharë këmbët zbulojnë sekretet e Zotit Me pak fjallë eqa e besimit se i e njeri zbulon vetëdien tënë si kreu i kryimit Njeri u është lafësha që fshe kokën e kryimit Un jam zot i vërhe nga vëllaja e njeriu. Kapitulli 15, intervali kor. Mos e lini zemrën tuaj të shqetësohet. Besoni në Perëndinë. Besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë rezidenca. Po të mos ishte kështu, do t'ju kisha thënë, unë shkoj të përgatis një vend për ju dhe nëse shkoj dhe përgatis një vënd për ju, do të vi për sëri dhe do t'ju marë pram vetes, që ku unë jam, atje edhe ju të jeni gjithashtu. Gjoni, 14.13 Unë, të ki cilit duhet të besoni, është vedia juaj, unë jam, është zoti, është gjithashtu shtëpia e atit që përmbam brënda vetes të gjitha gjëndit e shpreurat të ndërgjegjes dhe gjëndje kushtëzuar e ndërgjegjes, që e të rezidensë. Kjo biset dhe zhvillojtë brënda jush. Vedia juaj, unë jam e pa kushtëzuar, është Krishti Jezus që i fletë vete së kushtëzuar ose vedijes në këtë rast me emrin John Smith. Unë jam John, nga pikpamja mistike janë dy qënje. Do me thënë Krishti dhe Johnny. Pra, unë shkoj të purgatis një vënd për ju duke kaluar nga gjëndja juaj të anishme e, e vedijes në atë gjëndje të dëshiruar, është një premtim nga krishti juaj ose vedijaj të qënit për konseptimin tuaj të, të anishëm për veten, që ju du të alini vedijen tuaj të anishme dhe du të përveconi një tjetër. Njeri ju është një sklavi tili kosë, sa që nëse pasi ka përvecoar një gjëndje të vedijes, ju nuk shi e tani nga bota dhe aji, gjëndja e përvecoar që nuk më shirojt me njerë, a ju mbet besimin në poimin e ti të padukshëm, me njëheri lëshon atë dhe kthejt në gjëndin e më pash me statiket të qënjes. Përshka këtë këti kufizimit të njëriut, e kam pashë në të dobishme të përdor një intervall të saktuar korë për të bërë këto udhëtim në një rezidencë të përgatitur. Pris një pak, të gjithë ne kemi kataloguar ditët e ndryshme të javës muajt e vitit të destinet, Me këtë dua të them se ju dhe un kemi thënë her pas here, sot ndjen si e diël ose e hën, ose e shtun. Ne kemi thënë gjithashtu në mes të verës se kjo ndjen dhe duket si vjeshta e vitit. Kjo është një provë pozitive që ju dhe un kemi ndjenjë të saktuara të lidhura me këto ditë, muaj dhe stinë ndryshme të vitit për shkak të kësaj shoqërie. Ne, në çdo kohë mund të banojmë me vet diën ato ditë ose stinë që kemi sjellur. Mos e përsaktoni me egoizëm këtë interval në ditë dhe orë, sepse jeni në angst për ta marr atë, por thjesht qëndroni në bindjen se është bërë. Koha, duke qenë thjesht relative, duhet të eliminohet plotësisht dhe dëshira juaj do të përmbushet qoftësi për të banuar në çdo moment. Në kohë na lejon të përdorim kohën në udhëtimin tonë në rezidencën e caktuar. Është dëshiruar. Tani un, vetë dia kjo, shkoj në një pikë në kohë atje përgatis një vend. Nëse shkoj në një pikë të tillë kohore dhe përgatis një vend, do të kthehem në këtë pikë ku un jam larguar dhe un do të ngrej dhe do të u marr me vete në atë vend që kam përgatitur, që aty ku un jam A tje edhe ju të jeni gjithashtu, më lejoni të ju jap një shëmbull të këti u dhëtimi. Supozoni se keni pasur një dëshirë të fort, ashtu si shumit të njërzve që janë sklavuruar nga koa, ju mund të mendoni se nuk mund të, të realizoni një dëshirë ka shtë madhe në një interval të këfizuar, por duke pranuar se të gjitha gjërat janë të mundshme për Zotin, duke besuar se Zoti jam unë brënda jush, ose vedia jua e qënjës, Ju mund të thoni, si një džonë, unë nuk mund të bëj asë që, por, duke qënë se të gjitha i gjërat janë të mundshme për zotin dhe përëndin. Unë e di që janë vetë di a ime qënjes. Unë mund të realizoj dëshirën tim, brënda pak kosh. Se si do të realizoj dëshira im, nuk e di, si džonë do me thënë. Por nga vetë ligji qënjesim, e di sa jo do të jetë. Me këtë besim të vendosur fortë vendosni se cili do të ishte intervalli kor relativ, racional, në të cili mund të realizoj një dëshirë e tilë. Për sëri, më lejoni të kujtoj që të mëse shkurtoni intervallin kor sepse jeni nangës për të marrë dëshirën të uaj. Bëjnë një atë një intervall natural. As kusht nuk mund të jap një intervall kor, vetëm ju mund të thoni se cili do të ishte intervalli naturor për ju. Intervalli kor është relativ, pra, 2 individës nuk do të jepnin të njëti në matje kore për realizimin e dëshirës të tyre. Koa kushtëzojtë ndë njerë nga konceptimi njëriut për veten. Besimin në veten të uaj si të përcaktojtë nga vedia i kushtëzojtë gjithma shkurtoni intervalin kore. Nëse do të ishit mësuar me arritjet më dha, do të jepnin vetes një interval shumë të shkurter për të përmbushur dëshirën të uaj se sa një njëri i shkolluar në umbje. Nëse sot do të ishte e mërkur dhe do të kishit vendosur se do të ishte shumë e mundur që dëshira juaj të mëshiron të një realizim të rritë vetës dheri të djelën. Ate ere djela bëhet pika në koqë do të a vizitonit. Për të a bërë këtë vizit, ju mbyllni të mërkurën dhe lini të djelën. Kërë realizohet, thjesht duke ndjërë se është e djelë. Filoni të digjoni këmbanat e kishës. Filoni të ndjeni qëtësine ditës dhe që e djela do të thotë për ju. Në fakt, me ndoni se është e djelë. Kur kjo të arijet, ndjeni gëzimin që keni marrë atë e që të mërkurën nuk ishte vese një dëshirë. Ndjeni emocionin e plotë marrë jesësai dhe më pas këtheuni në të mërkurën, momentin në ko që keni lën pas. Duke bërë këtë, ju kërijuat një vakum në vetë dje duke lëvizur nga e mërkura në të djelën, naty që u rembo shlëqet, nëziton për ta mbushur atë, duke kryuar kështu një kalëp në një gjashmëri me ato i shëju potencialisht kryoni, do me thënë, gëzimin e realizimit të dëshirë suaj të përsaktuar. Ndërsa këtheni në të mërkurën, do të jeni të mbushur me një pritje të gëzueshme, sepse keni kryuar vedim për atë që duhet të ndodhë të djelo në ardhshme, ndërsa jetës një në intervallin në sejntes, premtes dhe të shtunës, asë që nuk ju shqetson pavarësisht kushteve, sepse e keni para thaktuar atë që do të ishit të djelëm, dhe kjo mbetet një bindje pandryshueshme. Pas i shkuat në parë dhe përgatitet vëndin, ju këthet përësërit e gjonë dhe tani, Po i mërni me vete në intervalin për i tre ditësht në vëndin e përgatitur që a i të ndaj gëzimin tuaj me ju. Sepse, aty ku unë jam, atje edhe ju do të jemi gjithashtu. për shëndetit i gjithëve. Kjo është pjese e 4 e libri tituluar, besi mjët është pasuria jot nga Neville Godard, po futem direkt në kapitullin e ratës tituluar, Zoti Triunit. Dhe përëndia tha, ta bëjmë njeri unë si në basë shëmbullëtyrës son, si pas në gjashmëris, Zanafila 1.26. Pasis buluam se Zotje është ndërgjësimi në përqënin dhe kërë realiteti pakushtëzuar i pandrëshueshëm, unë jam të jetë i vetëmi kryues, letëshojmë pëse Biblia registron një triniteti si kryues të botës. Në vargun e njësë të gjashtë të kapitullit të partë të zana filës të duetës dhe përëndia tha, leta bëjmë një rionë si mbasë shumë bëllëtyrës sënë ishat i referohen këtij pluralitetit të perëndive si Zoti Atë, Zoti i Birit dhe Zoti i Frymës së Shenjtë. Çfarë nuk kuptohet me Perëndia Atë, Perëndia Birë dhe Zoti i Frymës së Shenjtë, se çfarë nuk kuptohet me Perëndia Atë, Perëndia Birë dhe Zoti i Frymës së Shenjtë, ata kurrë nuk janë përpjekur të shpjegojnë sepse janë në eshtësir në lidhje me këtë mister. Ati, Birri, Dhe në frymën e shëntit janë tre aspekte ose kushte të vetdijes të pa kushtozuar të të qenit, i quajtur Zot. Vetdija e qenies si paraprin vetdijes për të qenë diçka. Ajo vetdije pa kushtozuar që i parapriut të gjitha gjendjeve të vetdijes është Zoti. Un jam. Tre aspektet ose standardet e kushtozuara të vetvetes mund të tregojnë më së miri në këtë mënyrë. Qëndrimi pranuesi mëndjes është aji aspekt që mërë për shtypje dhe për këta arsue mund të krasojt me një mëmitër ose një nënë. Ajo që të bëmë për shtypje është aspekt i mashkullor ose shtypja dhe për këta arsue njëtë si baba. Për shtypja në kohë bëjt shpreje, e cila shpreje është gjithë një një ashmëria dhe imajë i për shtypjes. Pra ndaj, kjoj aspekt i objektivizuar thuet se është biri që Jo, jo. Kuptimi i këtij misteri të Trinitit i mundëson atij që e kupton atë transformoj të transformojë plotësisht botën e tij dhe ta modelojë atë sipas dëshirës së tij. Këtu është një zbatim praktik i këtij misteri. Uluni në ështje dhe vendosni se çfarë do të dëshironit më shumë të shprehni ose të zotëroni. Pasti të keni vendosur Bëllë një sytë dhe largoni vë mëndjen të uaj plotësisht nga gjithë shka që do të mante realizimin e gjësë dëshiruar. Më pas, mërë një një shëndrim pranues të mëndjes dhe luani lojë në supëzimit duke imaginuar se si do të mdieshit nëse tani do të realizoni të shirën të uaj. Filoni të dy gjoni se kur apsira po ju flet dhe po ju thot se tani jeni ajo që dëshironi të jeni. Ky qëndrim pranuesë është gjëndja e vedijës që duhet të merë një për paraset të liet një përshtypje. Ndërsa rjetë kjo gjëndje shpirë dë er të rore e shdërvjelë dhe mbreslonëse, atë erë filloni të ngullitin në vete faktin se ju jeni ajo që dëshironi të jeni, duke po uar dhe ndirë, se tani po shprejni dhe zotëroni atë që kishit bendosur të ishit dhe të kishit. Vashdoni në këto qëndrim dhe risat të kryojt përshtypja. Ndërsa me ndoni për qënjën dhe të të rrimi në asaj që keni vendosur të jeni dhe të keni, do të vini resë e me të gjithë të thithje frimarjeje, një drithërim e gëzueshme për shkronë të qithë që njën të uaj. Kjo drithërim rritë në intensitet në dërsa ju ndjeni gjithë një më shumë gëzimin e të qënjët ajo që po po njësë e jeni. Më pas, në një frimarje të thellë të funditë, E gjithë që një a juaj do të shpërsej nga gëzimi a rritjes dhe ju du të kuptoni nga ndjenja juaj se jeni të mbarësën nga zoti. Ati, sa po të kryojt për shtypja, hap një sy dhe ktheoni në botën që vetën pak qasën më pare mbyllët. në bjullët. Në këtoj që ndrim tuaj më pranues, ndërsa me ndonit të jeni ajo që dëshironit të ishit, në fakt, ju po kryenit një akët që pyrtëror të brezit. Pra, Tanë jeni duke u kthyr nga ky meditim i shtrur, një qenë e shtazën që lind një fëmijë ose një pushtypje, i cili fëmij ul ngjiz në mënyrë të përsosur pa ndihmën e njerëzit. Dyshimi është e vetmja forcë që mund të shqetësoj farn ose pushtypjen për të shmangur një abort spontan të një fëmie kaq të mrekullueshëm. Ecni në fshatësi në intervalin e nevojshëm kohor saqë do të duhet pushtypja për të bërë një shpreje mos i tregoni askujt për romazën të uaj shpirëtërore. Mbyllë e sekretin tënë për nda vetës me gëzim, të sigur dhe të lumë tërë që një ditë do të lindë është djalin e të dashurit të ndë, duke shpreur dhe zotëruar në atyre në e pështypjes të uaj. Atërë dhëta njini misteri në, zotë i tha, le të bëjmë një rionë si pas shumbohtyre sonë. Ju dhe të dini se shumësia i përëndive të cilave i referojen njanë tre aspektet e vedie suaj dhe se ju jeni Triniteti, duke u takuar në një mbledi shpirëtërore për të kryuar një bot në shëmbullëtyrën dhe një gjashmërin e asaj për të cilën njeni të vedishëm. Kapitoli 17. Lutja Kur të lutesh, hyrë në dolapin të ndë, dhe kur të keshë mbyllur të ndërën, Lutjo ati tënë që është në fshetësi, dhe ati ytë që shëpë në fshetësi do të shpërblej aptas. Matë, Gjashtë të Gjashtat. Qfar do që dëshironi, kur luteni, besoni se do t'i mërni dhe do t'i keni ato. Marku, një mbëdjet, njëzete katër. Lutja është për voja më e mbrekuluesh me që mund të kjetë një rihom ndrysh nga murmuritjet e përdishme të shumitës dërmuese të, të njërzimit në të gjitha vëndet, të cilët me përsëritjet e tyre të kota shpresojnë të fitojnë në veshën e përëndis. Lutja është ekstaza i një dasme shpirtërore që shvillojt në qëtësine thellet e eshtur të vetdijes. Në kuptimin e saj të vërtet, lutja është ceremonia i martesës së Zotitë. Ashtu si një shërbetore në ditën e saj të dasnë ose e gjithë dorë nga emri familjes e saj për të marrë emri në burit e saj. Në të njëjtë mënyrë, a i që lutet duhet e gjithë dorë nga emri ose natyra e ti aktuale, edhe të marrë natyri në asaj për të cilën lutet. Unë gjimë të kanë odhëzuar qartë njërë jonë për kryerin e kësaj ceremonie në këtë mënyrë, kur të luteni. Hyni në fshetsi dhe mbjull një derën dhe atin juaj që shenë në fshetsi do t'u shpërblej i haptas. Hyrja brënda është hyrja e dhomas të nusëris. Ashtu si askush përveç nusës dhe dhëndrit nuk lejojë të hyrë në një dhomë ka ishtë shenë si sujta e nusëris në natën e ceremonisë martesore. Po ashtu, askush përveç atishë lutet dhe asaj për të cilën a i lutet nuk lejojë të hyrë në orën e shenë të lutjes. Ashtu si nusja dhe dëndri, kur ju në suitën e nësëris, mbyllin mirë derë nda i botës i ashtme. Po ashtu a i që hynë në orën e shenjë të lutjes, duhet të mbyllë derë në shqisave dhe të mbyllë plotësisht botën rreth ti. Kjo a rjetë, duke i larguar plotësisht dhe mundin nga të qithaj gjërat, përveqa saj me të cilën jeni tani i dashuruar, gjëja e dëshiruar kjo. Faza e dy të kësaj ceremonie shpirëtërore, për ku fizojt me këto fjallë. Kur luteni, besoni dhe du të amerni atë. Ndërsa meditoni me gëzim të qënit dhe zotëroni atë që dëshironi të jeni dhe të keni, ju keni bërë këta hap të dytë dhe për këta ashtu e pokrueni shpirtërisht aktet e martjesës dhe të gjenerimit. Që ndrimi juaj pranue si mëndjes, gjatë lutjes ose meditimit, mund të krasojt me një nuse ose mitër sepse është a i aspekti mëndjes që merë për shtypjet. Ajo që mendoni për qënjen është dëndri, sepse është emri ose natyra që supozoni, dhe prandaj është ajo që lëmbarë si nësaj. Kështu që njeri uvdes për vashërin ose natyren taniqme, si që merë emrin dhe natyren në ngopjes. I humbur në sotitje dhe pasi ka marë emrin dhe natyrez, e sendit që mendojtë, e gjithë qënja juaj drithërojt me dëzimin e të qënjit ajo. Kujemocion që përshkon gjithë qënja në tuaj ndërsa përvecësonive diën e dëshirë suaj, është prova se jeni të dytë, të martuar dhe të mbarësur, ndërsa këtheni nga kuj meditimi heshtur, dira apet sërisht për botën që kishit lën pas, por këtë herë ju këtheni si nëse shtatë zënë, ju hyni në botë si një qënja ndryshuar dhe e, Me gjithas kush përvecjush nuk e dik për këtë romans të mbrekulueshme. Bota brëna një kohë shumë të shkurtër du të shoshënjat e shtat zanis tuaj, sepse ju do të filoni të shprini atë që në orën tuaj të eshtjes e keni ndirë vetën se jeni. Nëna e botës ose nusja, quet, me qëllim, mari, ose uj, sepse uj u mbet identitetin e ti pasi merë natyri në asaj me të cilën është përzirë. Po kështu, Maria, që ndrimi pranuesi mëndjes, duhet o nëmbasi identitetin e saj pasi merë natyrën e sentit të dëshiruar. Vetëm kur dikush është i gacrën të i gjithdorë nga kufisimet dhe identitetit i ti aktuali, a i mund të bëhet ajo që dëshiron të jetë. Lutja është formula me të cilën realizohen divorce dhe martesat të tila. Dhy do të bjën dhe akord për të prekur shtë gjë dhe ajo do të vendoset në tokë. Të dy dhe akord jeni ju, nusja dhe gjëja e dëshiruar dhe ndri kë. Me arritin e kësaj marvesheje, do të linjë një djallë të shmitari këti bashkimi, ju filoni të shprejni dhe zotëroni ato që gjeni të vedishën për të qënë. Të lutesh, pra, do të thotë të njosh veten të jesh ajo që dëshiron të jesh në vënd që t'i lutesh zotit për ato që dëshiron. Miliona lutje janë qdo ditë pa përgjigje sepse njeriu i lutet një zot i cili nuk ekziston. Vetdija, duke qen zot, duhet kërkuar po në vetdije për gjën e dëshiruar, duke marrë vetdijen e cilësisë së dëshiruar. Vetëm kur dikush e bën këtë, lutjet e tij do të marrin përgjigje. Të jesh i vetdijshëm i të qenit i të varfër, ndërsa lutesh për pasuri, do të thotë të shpërblehesh me atë që je i vetdijshëm për të qen. Domethën, varfërin Lutjet për të qëndë të sukseshëm duhet të kërkojnë dhe të përvetsojnë, po onive dhjenë pozitive për gjënë dëshiruar. Me dëshirën tuaj të përcaktuar, shkoni në eshtje brënda dhe mbyllë një derën pas jush. U më një vetën në dëshirën tuaj, në dhjeje vetën të jesh një me të, që ndroni në këtë fiksim dhe risa të keni përvetsuar jetën dhe emrin, duke po huar dhe ndirë se jeni dhe keni atë që keni dëshiruar tashma, kur të dilni nga ora e lutjes, duhet a bëni këtë të vetë dishme për të qënë dhe zotëruar atë që keni dëshiruar më parë. Kapitoli, 8.12. Dhe në basi i thirit të 12.12. e ti, U dha tyre pushtet kundër shpirtrave të papasër, për ti të buar atë ta dhe për të shëruar gjithë do pësidhe të gjithë do së mundje, matë dhjetë të parat. Dëmbëdhjet i shepu i të përfajsojnë dëmbëdhjet cilësit e mëndje si ju mu të kontrollojnë dhe disiplinojnë nga njëriu. Nëse disiplinojnë, ato do t'i binde në gjithë do kohë urtrit të ati që i ka disiplinuar. Këto dëmbëdhjet cilësit e nj Veprimet e tyre të, të pa disiplinuara njajnë më shume veprimet e një turme, se sa me një ushtritë të sërvitur dhe të disiplinuar. Të gjithas tujit dhe konfuzionet që përfëshin një rion mund të gjurmojnë drejt për së drejti në këto 12 karakteristikat të palitura të mëndjes njërzore në gjëndin e tani shme të gjumit. Dhe risat të zjojnë dhe të disiplinohen, ato do të lejojnë që të shto thashathe më dhe emocion sensual të lëfis. Kur këta të dëmbëdhjet të disiplinojnë dhe të vijen në kontrol, a i që e kryen këtë kontrol do të thotës. Këte etutje nuk ju shuaj më sklevër, por miqë. A i e di se që nga i moment shdo atribut i fituar i disiplinuar i mëndjes do të miqësojt dhe do të ambroja të. Emrat e dëmbëdhjet cilësive s'pullojnë atyre në tyre. Këta emra nuk u jepe në tyre dërisa të sirën për dishe pulim. Ata janë. Simonie, i cili më vonë u quajti Pjetër, Andrea, Jakobi, Gjoni, Filipi, Bartolomeo, Tomasi, Mateu, Jakobi i birit të Alfeut, Tadeu, Simon Kananeo dhe Juda. Cilësia e parë që duhet të shirur dhe të disiplinuar është Simoni ose atributi dërgimit. Kjo aftësi kur ngrihet në nivelin e një dishepulli Lejon që vetëm për shtypjet të tila të arinve djenë, si ato që digjimi i ti e ka urderuar të lejoj të ju. Pavarësiset që farë mund të sugjeroj urtësia e njëriut, apo dëshmi të shqisave të ti, nëse sugjerime dhe ide të tila nuk janë përpudhje me ato që digjon, a i mbetet i palë kundur. Kë është u dhëzuar nga zoti ti dhe i është bërë të kuptoj se të shto sugjerime që a i lejon për të kaluar derën e ti, Me të arritur zotin dhe mjeshtrin e ti, vedia e ti kjo do të lërë përshtypjen e ti, e cila përshtypje me kalimin e kozë duhet të bëjtë shpreje. Udhësimi për Simonin është që a i të lejoj vetën vizitora po më bërisa di një toze dhe të nderuar ato ju në shtëpinë, do me thënë vedien e zotit të ti. As një gabim nuk mund të timbulojt ose fshiet zotëruesit të ti. Sepse gjdo shpreje jetës tregon Zotin e ti të cilin a je ka argëtuar me vedie ose pa vedie Kur Simoni me veprat e ti provon se është një dishepulli vërtet dhe besnik A të era i merë në biemri në pjetrit ose shkëmbit Dishepulli të palukundur A ti që nuk mund të korruptojt ose të detyrojt nga s'një vizitor A i thiret nga Zotin ti Simon pjetri A i që dëgjon me besnikëri urtrat e zotit të ti dhe përveç atyre urtrave, a i nuk dëgjon. Êshtë kës Simon Pietri që zbulon. Unë jam si Krishti dhe për zbulimin e ti janë dhe në qelsat e qeli dhe bëjt guri i themelit mbi të cilin që ndronë tempoli përëndis. Ndërtesat duhet të kënë themelet të forta dhe vetëm dëgjimi i disiplinuar mundet duke mësuar se unë jam është Krishti të qëndroj firmë dhe i palëkundur në një urinë se unë jam, krishti dhe pran meje nuk ka s'një shëfëtimtar. Cilësia e dytë për të thyrur në dishe pulim është Andrea ose gudzimi. Ndërsa, cilësia e parë, besimin në vetë vete, zhvillojtë, a i automatikisht të red volan e ti, gudzimin. Besimin në vetë vete, i cili nuk kërkon dimën e askujtë, Por në shtje edhe i vetëm, përvetson vetë diën për cilësinë e dëshiruar dhe pavarësisht nga arsye ose dështimia e shpesta vetëti për të kundërstan, vazdon besnik, duke pritur me durim, duke pritur se poimi i ti i pandukshëm, nëse mbështetet, duhet të realizohet. Një besimi i tillë zhvillon një guxim dhe forcë karakteri që i janë për të ëndrave më të egra të njerëzit të padisplinuar. Besimi i tijit është në gjërat e fshija. Besimi njëriut të pa disiplinuar nuk mund të quet me të vërtet një besim, sepse nëse u shtrit, i lachet ose urtësia e njëriut në të cilin është vendosur besimi i ti i hiqen, besimi dhe kudzimi i ti i shkojnë me të, por nga i disiplinuari mund të mere i gjith bota dhe me gjitha të. A i do të qëndron të besnik në një urin se gjëndja e vedijes në të cilin a i qëndron, duhet të më shirojt në kone durë. Ky guzzim është Andrea, vëllai i Pietrit, dishepulli i cili e di se çfarë është guxosh, të bësh dhe të heshtësh. Dy të tjerë që thirrën janë gjithashtu të lidhur. Këta janë vëllezërit Jakobi dhe Gjoni. Jakobi, i drejti, gjykatsi drejt i drejtë dhe vllai i tij Gjoni, i dashuri. Drejtësia për të qenë i urtë duhet të zbatohet me dashuri duke këthyrë gjithmonë faqen tjetër dhe në gjithdo kodë duke këthyrë të mirën me të keqen. Dashurin për urejtjen, jodhunën për dhunën. Dishepulli Jakob, simbol i një gjukimi të disiplinuar, duhet kur të ngrijet në detyren e lartë të një gjyçtari suprem, të i lidhën sytë që a i të mos nikojët trupërisht dhe as të një kohi si pas paracidjes e qënjesë. Gjukimi disiplinuar i disiplinuar administrojt nga aji që nuk ndikojt nga pamija i jashtme, aji që i ka thirur këta vëlezër në dishe pulim. Vashdo mbesnik ndaj urtërit të ti për të digjuar vetëm atoj që është dhe urtëruar të dëgjoj, do me thanë të mirën. Njerë ju që e ka disiplinuar këtë cilësi të mëndjes të ti, është i paft të dëgjoj dhe të pranoj si të vërtet qdo gjë, qoft të vetë vetës apo të tjetërit. Gjë që nuk janë burë sëmërën me dashuri kur të gjonë. Këta dy dishepoj ose aspektet të mëndjes janë një dhe të pandashme kur sjojnë. Një i tili disiprinuar i falë të gjithë njërzit për të qënë ata që janë. A je di si një gjykuesi mëndshur se dështë njëri shprejnë në mënyrë të përsosur atë që është, si njëri i vedishëm i të qënit. A je di se mbi themelin e, e pandrëshueshëm të vedijes që ndroni gjithë manifestimi se ndryshimet e shprejes mund të ndodhin vetëm dërmjet ndryshimeve të veddijes. Pa dënuar dhe as kritik, këto cilë si të disiplinuar atë mëndjes, i lejon se cilit të jetë a i që është. Me gjitha të, me gjithë se u alejojnë të gjithëve këtë liritë për sotur zgjedije. Ata me gjitha të, janë gjithëmon vigilentë për të parë se ata vetë profetizojnë dhe bëjnë, si për të tjërët ashtu edhe për vetën e tyre vetëm ngjyra të tilla që ku shprehen, ja vdurojnë, dinjitojnë dhe i japin gëzim shpresësit. Cilësia e pestë e siguruar për dishepullim është Filipije. Ky kërkoi që ti tregoni natin. Njëri u zgjuar di e dies. Stati është gjendja e ditës në të cilin njeriu banon dhe se kjo gjendje ose stati mund të shiyet vetëm ashtu si shprehet. A i e di se është një gjashmëria ose imazhje për sosurja sa ndërgjegjeje me të cilën a i identifikohet. Kështu, a i thotë, as kush nuk e ka parë kur atin tim, por unë, birin, që banoj në gjirin e ti, e kam zbuluar, pra ndaj, kur më shini mua, birin, shini atin tim, sepse unë vitë dëshmoj për atin tim. Unë dhe ati im, vedia dhe shpreja e saj, zoti dhe njeriu, jemi një. Kë aspekt i mëndjes, kur disiplinojt, vazhdojnë dhe risa i detës ambicje dhe dëshirat të bënë realitetet të mëshiruara. Kjo është cilësi që thotë, me gjitha të, në mishin tim të dëshopi rëndin. A i di të bëjë fjalën mishë, si ti japë formë të paformës. Dishepulli 6, quet Bartolomeo. Kjo cilësi është aftësia imaginative, e cila cilësi e mëndjes kur zjojt e dalon një rion nga masat. Një imaginat e zjuar e vendos kokën dhe shpatulat e zjuar ambi një rion mesatarë, duke i dhëna ti pami në një drit e feneri në një botër sire. As një cilësi nuk e nda një rion nga një rion, a i shumë sa imaginata e disiplinuarë. Kjo është ndarja i grurit nga kashta. Ata që i kanë dhënë më shumë shëqëris, janë artistët, shkenstarët, shpikës i tanë dhe të tjerë me imaginatë i gjallë. Nëse duhet bërë një sondajsh për të përsaktuar arsësujen, pse ka i shumë dhjem dhe vajza në duke të arsimuar dështojnë në vite dhe tyre pas kolegjit, ose duhet bërë për të përsaktuar arsësujen e fushive të ndryshme fitueset të masave, nuk do të kishtë e dyshimë por që imaginata luajt një rol të rëndësishëm. Një sondajit tjil do të tregon të se është imaginata ajo që e bën një lider, ndërsa mungesa e saj e bën atë një ndjekës. Në vënd që të zhvilloj imaginatën e një rjutë, sistemi një nashësimor shpeshe mbyt atë duke u përpjekur të vendos në mundin e një rjutë me nëshurin që a i kërkon. Kjo e detyron atë të mësoj përmënd është një numër tekstet shkollore, të cilat shumë shpejt janë edhur posht nga librat e më vanshëm shkollor. Edukimi nuk realizojt duke i vënd në diçka njëriut. Qëlimi saj është të nëzirë nga njëriur të sinë që është e fsheur brënda ti. Dë gjuesi, leta thëras Bartolomeon në dishe pulim, sepse, vetëm kur kjo të cilësi të rritet në dishe pulim, do të kesh aftësim për të konceptuar ide që do t'ju ngremë për te i kufizimeve më njësorje i shtati quhet Tomas kjo cilsi e disiplinuar dyshon ose mohon çdo fjalë semë dhe sugjerim që nuk është në harmoni me atë që Simon Pietri është urdhëruar të lejojë të njeriu që është i ndërgjegjshëm për të qenë i shëndetshëm dhe kjo jo për shkak të shëndetit të trazhuar dietave apo klimës por sepse është zgjuar dhe e di gjendjen e vet dietës në të cilën jeton pavarësisht nga kushtet e botës do të vazhdoj të shprej shëndet. A i mund të dygjonte për mes shtypit, radios dhe njërzve të mëndë sër të bozës se një murtaj po fshite të token dhe me gjitha të, a i do të mbete i pa lëkundur dhe i pa mbyllur. Tomasi, dyshuesi, kur disiplinojë i, do të më hante se së mundja ose të shtoj gjithë tjetër që nuk ishte në simpatimeve djenës e cilës i përkiste, kishte ndoj në fuqi për të ndikuar të ka i. Kjo t por disiplinohet e mbron njeriu nga marrja e pushtypeve që nuk janë në harmonimi me natyrën e tij ai përvetson një qendrim të indiferencës totale ndaj të gjitha sugjerimeve që janë të huaja për atë që ai dëshiron të shprehë mohimi i disiplinuar nuk është një ndeshje apo një luftë por një indiferencë totale mateu i 8i është durata e perëndis Kjo cilësi e mëndi e zbulon dëshirat e njeriut si dhuratat zotit. Njeriut që e ka sirur në jetë këtë dishepull e di se të qdo dëshirë zëmrës e zëmrës të ti, është një dhurat nga qeli, dhe sa jo përmban fushin dhe vetë planin e vetë shpreje sësaj. Një njeri i tilë, kurës nuk e vëdhë në dyshim mënyrën e shpreje së ti. A jetë di se planit të shprejurit nuk i zbulojt kurës njeriut, sepse rrugët e përëndisë, janë zbuluar në të kaluarën. Aji i pranon të të tësish dëshira dhe ti, si dhurata ata është më të mara dhe shko në pashë e i sigurët, se ato do të shfaqen. Dishepulli nëndë, qëhet Gjakobi, i biri alfeut. Kjo është cilsia e të daluarit. Një mëndje pasër dhe e reguluar është zëri që e thëret këto dishepull në existensë. Kjo aftësi percepton ato që nuk i zbulojt syrit të njëriutë, Kërdi shepull nuk gjikon nga pamja, sepse kaftësin të funksionoj në fushën e shkashjeve dhe kushtu nuk ma shtërojt kur nga pamja. Këthjeltësia është aftësia që sjojtë, kur kjo cilësi shvillojtë dhe disiplinojtë. Jo në pretësia e dhomave të sansës me dyumiste, por në pretësia e vërtetë ose shikimi qartë i mistikutë. Kjo do të thotë, kjo aspekt i mëndjes kaftësin për të interpretuar ato që shqietë. Aftësia daluese ose aftësia për të diagnostifikuar është cilësia e Gjakobit, birit të alfeut. Tadeo i vjeti është dishepull i lavdërimit, një cilësie në të cilën njëriut të pa disiplinuar i mungon mjerisht, kur kjo cilësi lavdërimi dhe falenderimi është e zjuar brënda njëriut, a i jetën me fjalët, falimderi tatë, gjithmonë në busë, A i e di se falenderimi i ti për gjyrat që nuk shien, hapë dritarit e qëllit dhe lejon që dhuratat për te aftësive të ti për të marrë të derdhen bitë. Njeriu që nuk është mirë njës për gjyrat e marra, nuk ka të njëjarë të jetë marrë si shumë dhuratave nga i njëjt i burim. Dhe i risa të disiplinojt kjo të cilësie mëndjes, njeriu nuk do të asho shkretë të tirën të lullësoj si të rëndafili. Lavdërimi dhe falenderimi janë për duratat e padukshme të Zotit, dëshirat e dikuit këto, si që janë shiu dhe dili për farat e padukshme në gjirin e tokës. Cilsia i një mbëdjet i thëritur është Simoni i Kananit. Një fraze mirë kyqe për këtë dishepullë është dëgjimi i lajmi të mirë. Simoni i Kananit, ose Simoni nga vëndi i qumshtit dhe i mjaltit, kërësiret për dishepullimë, është provë se a i që e thëret këta aftësin e eksistens, është bëri vedishëm për jetën e bolshme. A i mund të thot me psalmistin David, ti më përgatit një tryez parameje në pranitar mishve të mi, ti më vaj o skokën ti me vaj, ku pa i me më baron? Kë aspekti disiplinuar i mëndjes është i paftë pa për të digjuar as jo tjetër përveç lajmi të mirë, dhe kështu është i kualifikuar për të predikuar unë gjullin ose majgjin e mirë. E dy mbëdhjeta dhe e fundit nga të cilësi të disiplinuar atë mëndjes qëhet juda. Kur kjo të cilësi është gjuar, njeri u e di sa i duhet të vdes për atë që është, për para se të bëhet a i që dëshiron të jetë. Pra, thuet për këto dishebul sa i kreove të vrasje, që është mënyra i mistikut për t'i thënë të inicioarve se juda është aspekti i disiplinuar i shkoputjes. Kjo Unë jam, ose vedia e ti është shpëtimtari i ti, kështu që i lotë gjithë shpëtimtarët e tjerë të shkojnë. Kjo të cilësi, kur disiplinojt, i ebë dikujtë forcen për të lënë të shkojë, forcen e lëshimit. Njëriu që ka thirur judën në jetë, ka mësuar se si ta largojë vëmëndjene ti nga problemet ose kufizimet dhe ta vendos atë të, në bëja të që është sidhja ose shpëtimtari, nëse nuk linë një për nuk mund të të uni në asë një mënyrë në mbretërin e qelit. Nuk ka dashuri më të madhe se kjo, që të ja pjetën e ti për një mikë. Kër njerë ju kupton se cilësia e dëshiruar, nëse realizohet, dhëta shpëton të edhe dhëta miqësante, a i me dëshirë e që dorë nga jeta e ti. A i me dëshirë e që dorë nga jeta e ti, konceptimi aktuali vetë vetës kënë për mikun e ti duke shkëputurve djen e ti nga jo për të cilën a i është i vedishëm për të qënë dhe duke marve djenë për atë që i dëshiron të jetë. Juda, a i që bota në një rantët në nësaj e kanë zirë, kur njerë ju të zjojt nga gjëndja e ti e pa disiplinuar, do të vendosët lartë, sepse zoti është dashuri, dhe njerë ju nuk ka dashurimët madhe se ka lajë që aji të jap jetën e ti për një mikë. Ndiri sa një rjut alëshoja të, që ta një është i vedishëm për të qënë, aji nuk do të bëhet aji që të dëshiron të jetë. Dhe juda është aji që e realizon këtë ndormjet dhe dvrasjes ose shkëputjes. To janë dëmbëdhjet cilsit që ju dha një rjut në themelin e botës. Dhe tyra një rjut është i ngreja ta në nivelin e dishe pulimit. Kur kjo të kryetë, Njeri ju do të thot, unë e mbarova veprën që më dhe mua të bëj, të kam përlavdëruar në tokë, dhe tani, o atë, më përlëvdo me veten tënë dhe me lavdi që kisha me ty për para se botat të ishte. Kapitulli 20 Fryma i jetës A e rinjali vërtet profeti Elja, fëmijën e vdekur të vejushës. Kjo historie, Së bashkë me të gjitha të regimet e tjera të biblës, është një dramë psikologjike që shvillojt në vedien e një rjutë. E veja simbolizon që do burë dhe glua në botë. Fëmija i vdekur përfajson dëshira da ambicet e frustruarat të një rjutë. Ndërsa profeti, Elia, simbolizon fëqin e Zotit brënda një rjutë, ose vedien e një rjutë e të qënitë. Istoria nga tregon se profeti e mori fëmijën e vdekur nga gjirive jushës dhe e të shojnë në një dhomë të sipërme. Ndërsa juri në këtë dhomë të mësipërme, mbulli derën pas tyre, duke vendosur fëmijën në një shtratë, a i i dha jetë. Duke u këthyrë të këvema, i dha fëmijën dhe i tha, grua, dialyut jeton. Dëshirat e njeriut mund të simbolizohen si fëmija i vdekur, thjesht fakti që a i dëshiron është përgjë. Provë pozitive se gjëje e dëshiruar nuk është shende një realitet i gjallë në bodën e ti. A i përpishet më gjithë mënyrë të imaginueshme ta ushej këtë dëshirë në realitetës, ta bëjt i gjallë. Por në fundë zbulonë se të gjitha përpjekjet janë të pa fruqme. Shumica e njërzve nuk janë të vedishëm për eksistencën e fëqisët pa fundë brënda vete si profetje. Ata që ndrojnë pa fundësisht me një fëmi të vdekur në krahë duke mos kuptuar se dëshira është regues pozitivi kapaciteteve të paku fishme për përmbushjen e saj. Leta kuptoj njëri u njërë se vedia e ti është një profet që i je pjetë gjithë shkaje që është i vedishëm për të qënë, dhe a i do të mbyllë derë në shqisave të ti në taj problemit të ti dhe do të përqëndroj vëmëndin e ti vetëm në ato e që dëshironë, duke e ditur se duke bërë kështu, dëshirat e ti me siguri do të realizojnë. A i do të sbuloj se njoja është frima e jetës, sepse a i do të perceptoj, si si pohon e vedie se po shprej ose se të, të ronë tani gjithë që dëshiron të jetë ose të ketë, se a i do të marë frimjetë e në dëshiren e ti. Silësia e po uarë për dëshiron, në një mënyrë të panjorë kjo për të, do të filloj të lëviz dhe të bët një realiteti gjallë në botën e ti. Po, Profet jelja jeton për gjithmon si vedia e pakufishme i qënjes e njëriut, dhe eveja si vedia e ti e kufizuar i qënjes, fëmija si ajo që a i dëshiron të jetë. Kapitoli 21 Danieli në grobën e luamve Zotë ytë të cilit i shërbem vazhdimisht, a i do të të qliroj të, Danieli, Gjasht të gjasht më djetat Historia e Danielit është historia e dëshdo njeriu është registruar se Danieli, dërsa i mbyllur në grobë në luamve, u kthe u shpinë në kavshve të uritura dhe me shikimin e ti të këthyrë drejt dritës jë rithë nga lartë a ju lutë zotit të vetëm Luanot të cilët që li mishtishin të uritur për festëm mbetën të pafuqishëm për të lënduar profetin Besimi i Danielit në Zot ishte aq i madh sa më në fund solli lirinë dhe mbrimin e tij në një postë larg në qeverinë e vendit të tij. Kjo histori është shkruar për ju që ju udhëzojë në artin e çlirimit nga çdo problem apo burg në botë. Shumica prej nesh, duke u gjetur në strofkën e luamve, do të shqetësoheshin vetëm për luanët. Nuk do të mendonin për ndonjë problem tjetër në mbar botën përveç atit të luamve. Me gjitha të nga thuet se Danieli u këthe u shpi në natyre dhe shkoj drejtë dritës që ishte perëndia. Nëse do të mund të të ndishtim shëmbullin e Danielit, ndërsa kërse nojshim e ndojnë fatke i sitët mershme si Luanët, barfëria ose së mundjet, nëse, si Danieli, mund të zhvendos një vëmëndjen ton nga drita që është zoti, zidhje tona do të ishtim po ajshtë të thjeshta. Për shëmbull, nëse do të burgo se shitës, Asë një njëri nuk do të kishtë e nevojë të dëthoshte, sajo sa që duhet të dëshironi është liria. Liria, ose më mirë dëshira për të që një lirë, do të gjishtë automatike. E një taj gjë do të gjishtë e vërtetës nëse i gjeni vetën të sëmurë ose në borgje ose ndoë një të lasht tjetër. Luanët përfajsojnë situata në duke të pas gjithshme të një natyre kërcën muese. Ndështëto problem, prëdhon automatik i shidhjen e ti në formën e dëshirës për të qëni lirë nga problemi. Prandaj, këthej një shpinë në problemi tuaj dhe për qëndroni vëmëndin tuaj në shidhjen e dëshiruar, duke e ndirë tash më veten si ato e që dëshironi. Vashdoni të keni besim dhe du të zgulloni, se muri ju a i burgu do të shduket, ndërsa filoni të shpreni ato për të silën i një bërë të vendishën. Kam par njërës, Në duke të pashpres në borgje, të zbatojnë këtë parim dhe në një koshëm të shkurë të ruoqëm borgje që ishin malore. Kam pari edhe ata që mjekët kishin eqër dorë si të pashurueshëm, të zbatojnë këtë shurim dhe në një kote për të shkurë të shkurë të e ashtë të quajtër asë mundi e tyre pashurueshme, ushtë duke dhe nuk lam bres. Shikoni dëshira tuaja si fjalë të thëna të përëndisë dhe zhdo fjalë profetësiet asaj që jeni në gj Mos pëhesin nëse jeni të denja po të pa denjë për të realizuar këto dëshira. Pranojni ato ndërsa vinte kjo. Falenderoni për tosi kur të ishin dhurata. Ndjehoni të lumëtur dhe mirënjohës që keni marë dhurata ka ishtë mbrekulueshme. Pas ta i shkoni në pache. Pranimi të tjë li thjesht i dëshirave tuaja është si edhja e farës pjellore në një tokë gjithmonë të kërgatitur. Kure idhni dëshirën tuaj në vedie si një farë. Me besim se jo du të shfaqet në potencialin e sajtë të plotës, ju ke një bërë gjithë qka që pritet për jush. Të shqetsojsh për mënyrën e shpalosis të tyre, du të thotin bashkë këto fara pjellore në një kuptim e ndorë, dhe, si rjedhim, ti parandalosh ato nga maturimi i vërtet, deri në korje të plotës. Mosjenit të shqetsuar për rezultatet. Rezultatet du të ndjekin pash me siguris sa dita pason natën, Kini besim në këtë mbilje dhe risat ju tregojnë dëshmitë se është kështu. Besimi juaj në këtë procedur të të paguaj shpërblimet të më dha. Ju prisni vetëm pa konëve djenë i gjësë dëshiruar, pas taj befas dhe kur nuk e pretë, gjëja i ndirë bëqë preja jote. Jeta nuk respekton personat dhe nuk shkateron asë jë. Vashdon të mbaj gjallat të që njeri ju është i vedishëm për të qënë. Gjërat do të shduken, vetëm kër njerë ju ndërshonë dërgjegjen e ti, më hojni nëse dëshironi, mbet e të ende një fakt se vetëdia është i vetëmi realitet, dhe i gjërat, vetës pasqyrimi asaj që ju jeni të vetëdishëmi të qënit. Gjëndja pjellore që kërkoni, do të gjëndet vetëm në vetëdia, sepse, breteria i qelit është në brëndësin të uaj. Vetëdia juaj është i vetëmi realitet i gjallë koka e përgjithshme e krijimit ajo që ju jeni vetdijshëm për të qenë është ai trupi i përkohshëm që vishni të kthesh vëmendjen nga ajo që je vetdijshëm për të qenë do të thotë të tho presësh kokën atij trupi por ashtu si një pul ose gjar për vazhdon të kërcejë dhe të zhurra për një kohë pasi të hiqet koka por kushtuçilsi dhe kushtet duket se jetojnë për një kohë pasi të hiqet vëmendja juaj njeriu duke mos e një orë këtë liqë të ndërgjegjes, vazhdimisht me ndonë për kushtet e ti të më parshme të zakonshme, dhe duke që një vetë dishëm da i tyre, vendosin bi këta trupat të vdekur, kopën e përjetëshme të kryimit. Në këtë mënyrë, a i ri animon dhe i ri njallat të. Ju duhet t'i linit të qetë këta trupat të vdekur dhe t'i linit të vdekurit të varosin të vdekurit. Njeri u, Pas i ka vendorën në par mëndë, do me thënë, pas i ka marve dhjenë për cilësin e dëshiruar, duke shikuar prapa, mund të mposhtë vetëm aftësin e ti për mbretërin e qelit. Ashtu si vullneti i qelit është bërë në tokë, ju jeni sot në qelin që keni vendosër bërënda vetës, sepse këtu në tokë qeli juaj zbulojët. Mbretëria i qelit është vërtet në dorën të uajë, Tani është koha e pranuar. Pra, krijoni një parajsë të re. Hyni në një gjendje të re të vetëdijes dhe një tokëre e re. Do të shfaqet. për shëndetit i gjithve. Kjo është pjesa e pesë dhe fundit e librit besimi ju të shpasuria jot nga autorin e vilgotartës, po hy në kapitullin e radhës tituluar Peshkimi. Ata shkuan radhësi, hy në një anje dhe atë natë nuk kap në asja, gjoni 21 të tretat. Dhe i u tha atyre, të hi dhe një rjetë në anën e diast anjes dhe do të gjeni e, Ata e odhen, dhe tani, ata nuk ishin në gjëndjet atë rishin atë, përshka këtë numërit të madhë të peshjve. Gjoni, njëzet e një, të gjashtat. Êshtë të regjistruar se di shepu i të peshkua në gjithë natën dhe nuk kapë në azgjë. Ate er Jezusi u shfaqë në sken dhe u tha atyre të idhin për sëri rjetat e tyre, por këtë er ti hizni në anën e djastë. Pietri u binë sëri të Jezusi dhe i odhi edhe një rjetat në ujë. Aty ku vetëm një moment para se ujtës braze i plotësisht nga peshit, rjetat përthuaj se u thuen me numerin e kapjes që rezultoj. Një riu, duke përshkuar gjatë gjithë natës e një ramsës njërzore, përpishet i realizoj dëshqyrat e ti me përpjekje dhe mundim, vetëm për të gjetur në fund, se kërkimi i ti është i pafrutëshëm. Kur një riu zbulon që një neve djesë të ti, Krishti Jezus, a i do t'i bindet dëzërjë të ti dhe du t'alër ato të drejtoj për shkimin e ti. A i do t'a edh grepin në anën e djastë, do me thënë kjo, a i do t'a zbatoj ligjin në mënyrën e dur dhe do të kërkoj me vedie sendin e dëshiruar. Duke e gjetur atje, a i do t'a di se do t'a shumë fishojtë në bozën e formës. Ata që kanë pasru kënajsin të përshkojnë, e din se që farë emocioni është të ndje shpeshku në grep, Kafshimi i peshkut pasojt nga loja e peshkut. Kjo loj, nga anë atjetër, pasojt nga zbarkimi i peshkut. Ditshka i njashme nëndoth në ndërgjegjën e njëriut, te kësa peshkom për manifestimet e jetës. Peshkatarët e dinë se nëse dëshirojnë të kapin peshqë të mëdhenjë, duhet të peshkojnë në ujra të thela. Nëse do të kapni një pjesë të madhe të jetës, Duhet ulini pas vetes, ujërat e cekta me shkëmbinjt dhe barrierat e shumta dhe të hidheni në ujërat e thella blu ku luajnë të mbydhurit. Për të kapur manifestimet e mdhaltë Jezus, duhet të hyni në një gjendje më të thella dhe më të lirë të vetdijes. Vetëm në këto thellësi ja tonë shprehja të mdhaltë jetës. Këtu është një formulë thjesht për peshkim të suksesshëm. Së pari vendosni se çfarë dëshironi të shprehni ose zotroni. Kjo është thelbësore, ju duhet pa tjetër të dini se të shfarë dëshironi nga jeta për para se mund të peshkoni për të. Pasitë meret vendimi juaj, ktheuni nga bota e kuptimit, i largoni vëmëndi nga problemi dhe vendosinja të në të qënit duke përsëritur në eshtje, por me ndjenjë, unë jam. Ndërsa vëmëndja juaj largojt nga bota përrethjush dhe vendoset nbi, unë jam. Çe kushtoju ju të jeni të humbur në ndjenë e thjeshtë të qenit, do ta gjeni veten duke rritur spirancën që ju lidhi me çektimat e problemit tuaj dhe pa mundim do ta gjeni veten duke u larguar në thellësi. Ndjesia që shoqëron këtë akt është ajo e zgjerimit. Do ta ndjeni veten duke u ngritur dhe zgjeruar sikur të jeni duke u rritur. Mos keni frikë nga kjo provoj lëndruese në ritje sepse nuk do të vdesni por as jo përveç kufizimeve tuaja. Megjithatë, kufizimet tuaja do të vdesin ndërsa largojeni prej tyre, sepse ato jetojnë vetëm në vet dijen tuaj. Në këtë vetdije të thellë ose të zgjeruar, ju do ta ndjeni veten si një fuqi fuqish e fuqishme, pulsuese, ashtu e thellë dhe ashtu ritmike sa vet oqeani. Kjo ndjenjë e zgjeruar është sinjali se tani jeni në ujërat e thella blu, ku notojnë peshqit e mëdhenj. Pozoni se peshi që keni vendosur të kapni, ishin shëndeti dhe liria. Ju filloni të peshkoni në këtë thellësi pulsues e pa form të vetës, për këto cilësi ose gjëndje të vetëdjes duke ndjerë. Unë jam i shëndetëshëm. Unë jam i lirë. Vajzdoni të pohoni dhe ndjeni vetëm të jeni të shëndetëshëm dhe të lirë, dhe risa të pushtojë bindja se ti je unë. Ndërsa bindja lindë brënda jush që të gjitha dyshimet të largojnë dhe ju e dini dhe ndjeni se jeni të lirë nga kufizimet e sëshkuarës, do t'a dini se i keni kapur këta peshqë. Gëzimi që përshkonti gjithë qëni në tuaj duke ndirë se jeni ajo që dëshironi së të ishi të shqibarabart me emocionin e peshqatari të kësa ngre peshkun e ti. Tanë i vjenë loja e peshkut, kjo realizojtë duke u këthyrë në botën e shisaveh. Ndërsa ap një sytë në bibotën për e thjush, bindja dhe vedia se jeni të shëndetshëm dhe të lirë, duhet të vendosën brënda ju shashë shumë sa që e gjithë që nja juaj të drithërojët në pritje. Pas taj, ndërsa e si në për intervalin e nevojshëm të kohës, që do t'ju duhet gjërave të ndira për të më shiruar, do të ndjeni një emocion të fshet duke pritur se pas pak ajo që askush nuk e shenë, por ajo që ndjeni dhe e dini se ju jeni do të Në një moment, kur nuk mendoni, ndërsa es një besnikërisht në këtë ndërgjegje, do të filoni të shprejni dhe zotëroni atë të shvijeni të vedishëm se jeni dhe zotëroni, duke përjetuar me peshkatarin gëzimin e zbarkimit të të madhit. Tani, shkoni dhe peshkoni për manifestimet e jetës, duke edhur jetë atuaja në anën e tjathët. Kapitoli 24 Kthiltësia konti i Montë Kristos A keni sy, nuk e shihni dhe nuk keni vesh, nuk dëgjoni dhe nuk ju kujtohet Marku 8:18. Thjellësia si e vërtetë nuk qendron në aftësinë tuaj për të parë gjëra përtej kufive të vizionit njerëzor, por më tepër në aftësinë tuaj për të kuptuar atë që shihni. Një deklaratë financiare mund të shijet nga kushdo por shumë pak mund të lexojë një deklaratë financiare aftësia për të interpretuar deklarata në shënjim shikimit të qartë ose të mprehtësisë se çdo objekt i gjallë dhe i pajet është i mbushur nga një dritë e lëngshme që lëviz dhe pulson me një energji shumë rrezatuese se vetë objektet askush nuk e di më mirë se autori Por ai gjithashtu e di se aftësia për të parë atmosferën e tilla nuk është e barabartë me aftësinë për të kuptuar atë që dikush çe në botën përreth tij. Për të ilustruar këtë pikë, këtu është një histori me të cilën e gjithë bota është e njohur, por vetëm mistiku ose shikuesi i vërtet e ka parë atë. Kjo është një përmbledhje e saj, historia e Dumas, Kontit të Monte Kristos është, për mistikun dhe këtjeltarin e vërtet, biografia e gjithdo njëriu. Edmond Dantes, një marinari ri, gjen kapitenin e anijes të ti të vdekur, duke marrë komandën e anijes në mes të një deti të përfshirë nga stuja. A i përpishe të adrejtoj anijen në një ankorim të sigurt. Në Dante, është një dokument sekret që duhet të jepit një njëriu që a i nuk e një por që do ta bëj të një hor marinarit të ri në kohën e dur. Ky dokument është një plan për të liruar Perandorin Napoleon nga burgu i tij në ishullin Elba, ndoshta Dantes arrin portin, tre burra, të cilët me lajkat e lavdurimet e tyre ja dolën të hyjnë në hiret e mira të mbrizit aktual, nga frika e ndonjë ndryshimi që do të ndryshonte pozicionet e tyre në qeveri. Arrestuan marinarin e ri dhe u angazhuam për katakombet. Dantes i neçoi në një biruç. Ktu, në këtë varr Dantes harrohet dhe lihet të kalbet. Kalojnë shumë vite. Pastaj, një ditë Dantes, i cili në këtë kohë është një skelet i gjallë, dëgjon një trokitje në murin e tij, duke i upërgjigjur asaj trokitjeje. Ai dëgjon zërin e njërit nga ana tjetër e guri. Në përgjigje të këti zëri, dante se i gjgurin dhe zbulon një prift të vjetër i cili ka që në burga i gjatë sa as kush nuk e dy ashtu e në burgimit të ti apo ko zjatën e shëndrimit atje. Prift të i vjetër kishte kaluar shumë vite duke gërmuar rrugën e ti nga kuj vari gjallë, vetëm për të zbuluar sa i kishte gërmuar rrugën e ti në varin e dante së. Më pas ai dorëzohet fati i tij ti dhe vendos të gjejë gëzimin dhe lirinë e tij duke u ulëzuar Dante si në gjithçka që ai di në lidhje me misteret e Jezusit dhe ta ndihmoi atë të arratiset gjithashtu Dante si. Në fillim është i padurueshëm për të marrë të gjitha këto informacione, por prifti Plag me durimin e pafund të grumbulluar gjatë burgimit të tij të gjatë. I tregonë Dante së sa i papërshtatë shumë është a i për ta marë këtë një uri në mundjën e titë të anishme, të papërgatitor dhe të shqetsuar. Kështu me që të si filozofike i zbulon dal nga dal të rriut misterit e jetës dhe të kohës. Ndërsa Dante spishet në nënudhëzimet e priftit të vjetër, plako e gjemë vetën duke jetuar gjithë një e më shumë në vetëdien e Dante. Më në fundë, A i e bdante si të grimin e ti të fundit të mënquris, duke e bërë ato të aftë për të trajtuar pozicionet e besimit. Më pasa i të regon ati për një thesartë pashtershëm të varosur në ishullin Monte Cristo. Në këtë zbulim, murit e katakombës që i ndanga oqani si për shpeles shëmben, duke e shtypur plakun për vdekje. Rojet, duke zbuluar aksidentin. Qhepin trupin e priftit të vjetër në thes dhe e përgatisen ta hedhin në det, ndërsa largohen për të marrë një baril. Dante sheq trupin e priftit të vjetër dhe qep veten në çantë. Rojet, të pavendishëm për të ndryshimin e trupash dhe duke besuar se ai ishte plagun, e hedhin Dante-n si në uji. Dante sfirohet nga thesi, shkon në ishullin Monte Cristo dhe zbulon thesarin e varrosur. Pastaj i armatosrë me këtë pasuri prallore dhe këtë urtësi si mbi njërzore, a i edhë poshti ndetitetin e tit njërzor të Edmond Dantes dhe mërë titullin Konti i Monte Kristos. Këtu është një komend se që fari gjithë kjo histori të regon në vetë vete. Vetë tjeta është një deti përfshirë nga suja, me të cilin njeri u lufton dërsa përpishe të të shoj vete në një stre pushimi. Brënda të shdo njeriu është plan një sekret që do të shliroj për andorin e fushishën brënda vetës. Njeriu në përpjekjen e ti për të gjithër sigurin në këtë bot ma shtrojt nga dritat e remet lakmis, kotsis dhe fushis. Shumit taj njërzve besojnë se fama, pasuria e madhe ose fushia politike do të isiguronin ata kundër stuive të jetës. Pra... Ata kërkojnë të fitojnë këto si spiransa të jetës të tyre, vetëm për të gjetur se në kërkimin e tyre ata gradualisht në mbasë një urin e qënjes të tyre të vërtet. Nëse njëri u e vendosë besimin e ti në gjyrat të tjera për vjecë vetës, ajo nëse cilën vendosët besimi i ti do të ashkatroj atë me kalimin e kosë. Në atë ko, a i do të jetë si një i burgosër në konfusion dhe dëshpërim. Këtu... Pas mureve të ersirës mendore, njëri u mbetet në atështë duket të jetë një vdekje e gjallë. Pas vitë është gënjimi, njëri u largojt nga këta mishë të remë dhe sbulon bërnda vetës të lashtën, dhe dje në qënis, i cili është varosur që nga dita kure besojë për e rëtë parë se ishte njëri dhe arojë se ishte zotë. Pri fi vjetër, kishte kaluar shumë vite duke gërmuar rrugën e ti nga këvari gjallë. Vetëm për të zbuluar se kishtë të gërmuar rrugën e ti në varin e dantes. Më pasa i dorzojt fatit e ti dhe vendosti një gëzimin dhe lirin e ti duke udhëzuar dantesin në gjithë shka që a i di në lidhje me misterit e jetës dhe të andimoja të të aratisën gjithashtu. Dantesi në filim është i padurueshëm për të martin gjitha këto informacione, por prifti plakë. Me durimin e pa fund të grumbulluar gjatë burgimit të ti të gjatë, i tregon dante si të se sa i papërshtatë shumë është a i për ta marë këtë një ori në mëndjën e ti të të anishme, të përgatitur dhe të shqetsuar. Pra, me qetsi filozofike, a i zbulon dalga dal të riutë, misterët e jetës dhe të kohës. Kësë bulim është a që mbrekullueshëm sa që një riu kër e dëgjon për e rrë të parë, dëshiron të fitoj të gjitha me një herë. Por a i zbulonu se, pas viteve të panumër të atë kaluara në besimit e të qënit njëri, a i e ka arruar plotësisht identitetin e ti të vërtet. Sa që tani, nuk është në gjëndje të apërthith këtë kujtim me njerë. A i qëtashtu zbulonu se mund të abëj këtë vetëm në proporcionin me e qëndorë nga të gjitha vlera dhe opinionet njërzore. Ndërsa dante spishet në nëuzimin e priftit të vjetërë. Plako i gjemë vetën duke jetuar gjithë një e më shumë në bedien e dantes. Më në fund, a jeb i jebë dantesit grimin e fundit të titë më në shurisë, duke e bërat të taftë për të trajtuar pozicionet e besimit. Më pas, a i tregon ati për një thësartë pashtirë shumë të vazhostur në ishullin Monte Cristo, ndërsa një riu i braktisë këto vlerat të të shmuara njërzore. A i thidhë gjithë një e më shumë dritë, prifti i vjetër kypra, Deri sa më në fundë, a i bëjë dritë dhe e di sa i është i lashtë. Unë jam, drita e botës. Në këtë zbulim, murit e katakombës që i ndanë nga oqani si për shpëllës shëmben, duke shtypur plakon për vdekje. Rojet, duke zbuluar aksidentin, qepin trupin e pristit të vjetër në një thezë dhe përgatizen të aedhin atë në detë, ndërsa largohem për të marrë një barellë. Dante se që trupin e priftit të vjetër dhe që e vetën të shantë. Rojet të pavet dishën për këtë ndërshim të trupash dhe duke besuar se a i ishte plaku e hedhin Dante si në uj. Të dy rjedhet e gjakut dhe ujt në vdekin e priftit të vjetër është e krasueshme me rjedhin e gjakut dhe ujt nga ana e Jezusit të ksa e shpua në shtarës romak. Fenomen që ndosë gjithmonë në lindje... Këtu simbolizon lindjen e një ndërgjegjeje më të lartë. Njeri u zbulon ve djen e ti për të qënë thesari i pashtershëm i universit. Në ato ditë kër njeri u e bën këtë zbulim, a i vdesi njeri dhe sjojtë si zotë. Po, Edmond Dantes bëjt konti i Monte Kristos. Njeri u bëjt krisht. Kapituli njëset e pes. Psalmi 23 Zoti është bari u imë, unë nuk do të dua. A i më bënd të shtrijem në kulotat të blerta. A i më të qonë pra nujrave të qeta. Leti komentojmë pak këto tre vargjet. Vedia im është zoti dhe bari u imë. Ajo që unë jam i vedishëm për të qënë është delja që më ndjekë. A që bari i mirë është vedia ime të qënë uritë sa që nuk ka unë burkur një dele apo gjë që unë jam i vedishëm për të qënë. Vedia im është një zë që thëret në shkret të tirën e konfuzionit njërëzorë, duke fëthirur gjithka që jam i vedishëm për të qënë të mëndjek. A që mire njojnë delet e mi a zërin tim, sa nuk kanë dështuar kur të i përgjigjën thirjesim. As nuk do të vi një ko, kër ajo që jam i bindur se unë jam nuk do të më gjejë. Unë jam, Një derë e hapur për të gjithë un jam për të hyr. Vetdija ime të qenit është zot e bariu i jetës sime. Tani e di që nuk do të kem kurrë nevojë për prova ose nuk do të mungojnë provat për atë që jam i vetdijshëm. Duke e ditur këtë, do të bëhem i vetdijshëm për të qenit i madh, i dashur, i pasur, i shëndetshëm dhe të gjitha atributet e tjera që admiroj. Vedia i me të qënit ma dharon gjithë qka që unë jam i vedishëm i të qënit. Kështu që ka gjithmon një bollë këta asaj që unë jam i vedishëm për të qënë. Nuk ka asë një ndryshim se qfarë është ajo që njeri u është i vedishëm i të qënit. Ai A i do t'aj gjithë ato që buron përjetësisht në botën e ti. Masa e Zotit, konceptimi njeri u të për vetën kjo, është gjithmon e shtypur, e shkundur bashkë dhe e përmbysur Nuk ka nevoj të luftojë për atë që jam i vetë dishëm për të qënë Sepse gjithë shka që jam i vetë dishëm për të qënë Do të të të kënë pa po që pa mundim Sa një baria që në kopene ti në ujrat e qeta të një burimi të qetë A i më ripërtërin shpirtin A i më udheesh në shtigje dhe drejtsis për hirtë e emrit të ti Po, edhe si kur të eci në për luginën e hijes të vdekjes Unë nuk do të kemë frikë nga s'një e keqe, sepse ti jeme mua. Ata më ngushullojnë shufrën dhe bastunin tëndë. Ta një që kujtesa im është rivendosur, kështu që unë e di se unë jam soti dhe përveç meje nuk ka as një sot. Mbretëria im është rivendosur. Mbretëria im e cila u cëptua në ditën kur unë besova në fushitëve të shuarë nga vetja, Ta një është rivendosur plotësisht. Ta një që e di, që vedia i më përqënje në është zoti, do të apërdorë si të gjëduet këtë njohë uri duke u bëri vedishëm për të qënë ajo që dëshiroj të jemë. Ti shtron një trues pran meje në pranit të armishëve të mi, ti ma vajos kokën me vaj, ku pa imë rëkulliset. Për balë kundështimit dhe konfliktit në duke, unë do të kemë suksesë sepse do të vazhdoj të përfytyroj bollëkun që tani jam i vetëdijshëm se jam. Koka im, vetia kjo, do të vazhdoj të vurshoj nga gëzimi i të qenit Zot. Me siguri, mirësia dhe mëshira do të më ndiejin gjatë gjithë ditëve të jetës sime, dhe unë do të banoj për jetë në shtëpinë e Zotit. Po, edhe pse ecën në përgjithkonfuzioni dhe ndryshimin e opinioneve të njerëzve, nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe. Duke rikupyr në rastin tim vënien dhe dinjitetin e dur, un do të përfituoj atë që tani jam i vetdijshëm për të qen, pavarësisht nga konfuzioni. Dhe vet konfuzioni do të bëjë هون dhe do të pastëquroj dinjitetin tim, për shkak se tani jam i vetdijshëm se jam i mirë dhe i mëshirshëm. Shenjat e mirësisë dhe mëshirës janë të detyruara të më ndjekin gjatë gjithë ditëve të jetës sime, sepse un do të vazhdoj të banoj në shtëpinë ose vëdjen e të qënit sot i mirë për gjithmon. Kapitulli njëzët e gjashtë, Gjecëmani A të erje e së të erdi me ta në një vënd të quajtur Gjecëmani dhe u tha di shepujve. Ullën i këtun, dërsa unë të shkoj dhe të lutem atje. Matë njëzët e gjashtë, të rridhjet e gjashtë. Një romans mistika më e mbrekullueshme të regojt në historinë e Jezusit në kopshtin e Gjecemanit, por një riu nuk ka arritur të shodë dritën e simbolizmi të sajë, dhe gabimisht e ka interpretuar këtë bashkim mistik, si një përvoj vujtë se në të cilon Jezusi ju lutë më kotë ati të ti që të ndryshoj fatin e ti. Gjecemani është kopshtin mistik i krimit, vëndin e vedie ku një riu shkom për të realizuar objektivat e ti të përcaktuar anë. Gjecëman është një fjallë përbërë që do të thotë të shtypësh një substancë vajore. Gethë për të shtypur dhe shemen një substancë vajore. Historia i gjecëmanit i zbulon mistikut në simbologjinë dramatike, aktin e krimit. Ashtu si njeri ju përbam brënda vetës një substancë vajore e cila në aktin e krimit shtypën në gjashmërim me vetë vetën, pa ashtu a i ka brënda vetës një parim kynor, vetë dire ti kjo, që e kushtëson vetën si një gjëndjeve djeje dhe pandimë, shtyn njashtë ose objektivizon vetën. Kopçti është një toke kultivuar, një fushë e përgatitur përsaqërisht, ku mbile dhe kultivojen farët e zjedura nga vetë kopçtarje. Një të semani është një kopçti tilë, vëndin në ndërgjegje ku mistiku shkon me objektivat e tite përsaktuara si të shtuetë. Në këtë kopështë hynë kur njëriu të reqë vëmëndin e ti nga bota për efti dhe e vendosat të në objektivat e ti. Dëshjirat e qartat e njëriu t'janë fara që përmbajnë fushin dhe planet e vetë shprejes. Dhe, si farat brëna njëriu, edhe këto janë të varosura brëna një substance vajore, një shëndrimi gëzueshëm mirë një osin mëndjes. Dërsa njëriu me ndonë të qëni dhe të sotëroj atë që dëshiron të jetë dhe të sotëroj A i ka filluar procesin e shtyrjes ose aksit shpirëtëror të krimit. Këto fara shtypen dhe mbilen kur njeri u mbet në një gjëndjo të egrë të të shmënë nërgëzimi, duke ndjerë dhe duke po uar me vetëdje se është a i që më parë dëshiron të të ishte. Dëshirat e shprevra ose të shtyra rezultojnë në kalimin asaj dëshire të veçantë. Njeri u nuk mund të të zotëroj një sen dhe e ndhe të dëshiroj të azotëroj atë në të njëjt ndërsa njeriu me vetdië përvetson dijen atë që quhet gjoja e dëshiruar dhe kjo dëshirë për të qenë gjoja kalon, realizohet. Qendrimi pranues i mendjes, ndjenja dhe marrja e pështypjes se është gjoja e dëshiruar, është toka ose mitra pjellore që merr farm. Objektivi i përcaktuar kë, fara që shtybet nga një njerëz rritet në ngjashmërinë e njeriu, nga i cili është thypur. Po ashtu, fara mistike Po imi ju a i vedishëm se ju jeni ajo që dëshironi të ishi deri në tani, do të rritët në një qashmërin tuaj nga kush dhe teke cila është typur. Po, gjithse mani është kopështë i kultivuar i romances, ku njerë ju i disiplinuar shkomë për të shtypur farat e gëzimit, dëshirat e përcaktuara, nga vet vetja në qëndrimin e ti pranues të mëndjesë. Atje, për të kujdesur dhe për t'ju shqyër ato, duke e cërë me vedie në gëzimin e të qënë gjithë shka që më para i dëshqyronët e të ishte. Ndjeni me kopështarin e madhe emocionin e fshetë të, të diturit se gjëra dhe cilësit që nuk shien tani dhe të, të shien sa për këto përshqypje të ndërgjejshme rritën dhe pishën diri në pjekurri. Vedia juaj është zot dhe njeri. Gjëndja e ndërgjejshme në të cilën jetoni ës Kjo gjëndje e bërë e dukshme është djali juaj që dëshmonë për ju, babaj dhe nëna e ti, sepse bota juaj e dukshme është bërë në shëmbulltyrë dhe një gjëndje së vedijës në të cilën jetoni. Bota juaj dhe plotësia e saj nuk janë asjë më shumë, apo më pak se sajë ndërgjegja juaj objekti vizuar e përcaktuar. Duke e ditur që kjo është e vërtet, kujdesu një që të sithni mirë nënën e fëmijve të uaj A të gjëndje të ndërgjeshme në të cilën jetoni, konceptimin tuaj për vetën tuaj. Njëri u imëndë që rejë zjedh gruan e ti me maturitë madhe. A je kupton se fëmijet e ti duhet të trashkojnë cilësit e brindërve të tyre dhe kështu i kushton shumë kodhe kujde zjedhjes në nësë tyre. Mistiku e di se gjëndje e vedishme në të cilën jeton është ajo zjedhje që a i ka bërë nga një grua në naj fëmijet e ti që kjo gjëndje duhet të më shirojt me ko bërënda kosë të ti. Kështu, a i është gjithmon i sjetur në sjetin e ti dhe i gjithmon po onë se është idealit ti më i lartë. A i me vedie për të sakton vetëm si ato që dëshiron të jetë. Kur njeri u të kuptoj se gjëndje e vedishme në të kësilën jetonë është sjetia që e ka bërë nga bashkëshortja e ti, a i do të jetë me i kujdeshëm dhe i disponimit dhe ndinjave të ti. A i nuk do t'alijoj vetën të reagojnë dhe i sugjerimeve të frikës, mungesës ose ndo një përshqypje të pa dëshiruar. Sugjerime të tila të mungesës nuk mund të kalojnë kurve mëndje në mëndje së disiplinuar të mistikut, sepse a jetë diset qdo po imi ndërgjejshëm duhet të shprejt me ko si një kusht i botës të ti, i mjetë disit të ti. Pra, a i që ndronë besnik të dashurës të ti, objektivit të ti të përsaktuarë duke përcaktuar dhe pauar dhe duke ndjer veten të jetë ajo që dëshiron të shprehë lëreni një njerëje të pyes veten nëse objektivi i tij i përcaktuar do të ishte një gëzim i dhe bukurie nëse do të realizojë nëse përgjigjja e tij është pozitive atëherë ai mund të di se si zgjidhja e tij e nuses është një princeshë e Izraelit një bie Judës për çdo objektiv të përcaktuar që shpreh gëzim kur realizohet është një bie Judës në mbretit të lavdërimit. Jezusi mori me vete në orën e ti të lutjes, dishepujt e ti, ose atributet e disiplinuar atë mëndjes dhe i urdhëroj që të rinjë nëzgjuar ndërkoj që lute i, në mënyrë që asë një mendima po besim që du të amon të realizimin e dëshirës e ti, të mos fynë të në ndërgjeqen e ti. Në dishtë një shëmbullin e Jezusit, i cili me dëshirat e ti të përsaktuara qartë, hyri në kops Gjëndja e gëzimit kjo ishë qëruar nga dishebujt e ti, mëndja e ti e disiplinuar për të humbur vete në një gëzim të egrë realizimi. Fiksimi i vë mëndjes të ti në objektivin e ti, ishte ordërimi i ti ndaj mëndjes të ti të disiplinuar për të pare për të qëndruar besnik ati fiksimi. Duke so ditur gëzimin që do të ishte për të realizuar dëshirën e ti, a i filloj aktin shpirtëror të gjenerimitës, Aktin e shtypjes e fares mistike, dëshirës të ti të përcaktuar. Në këtë fiksima i mbeti, duke pëuar dhe duke e ndjerë vetën të ishte ajo, që aji, për parës të të junte në gjithë semanë, dëshirën të të ishte, dërisa e gjithë qënja, ndërgjegja e ti u la në një djerës gësim të ajore që i nxante nxakut jetës. Me pak fjallë, dërisa i gjithë vedia e ti u përshkrua nga gëzimi i gjallë dhe i qëndrueshëm i të qënit objektivi i ti përcaktuar. Ndërsa kë fiksimë realizohet në mënyrë që mistiku të di me ndjejnë e ti të gëzimi se ka kaluar nga gjëndja e ti e më pashme e vedies në vedien e ti të taniqme, harijet pashka ose kryjëzimi. Kë kryjëzimë ose fiksimi pojimi të rritë të ndërgjejshëm pasojt nga eshtuna një ko pushimi. Ka gjithmon një interval korë mi disë për shtypjes dhe shprejes të ti, mi dispojimit të vedishëm dhe mishërimit të sajë. Këj interval qëhet saba, periuda e pushimit ose mos përpjekjes, dita e varimit së ndryshe. Të eshë shqipal kundur në vedienet të qënit ose të zotërimit të një gjëndje jetë të caktuar do të thotë të mbarë saba. Historia e kryzimit shpre bukur këtë qëtsi apo preje mistike. Në thuet se pasi Jezus i thiri u krye, a ju vendosë një varë, ati që ndrojë gjithë të shtunën. Kur gjëndja ose vetëdia e re përvecojt në mënyrë që ju të ndjeni me antë këti përvecimit të fiksuar dhe të sigur të duke ditur se a ju ka përfunduar, atë erë dhe ju do të burtisni ka përfunduar dhe do të hy në varë ose në sabat një interval ko orë, Në natën e cilën do të esni të palëkundur me bindjen e së vëdia juaj të re, duhet të ringjallet. Ndryshe, të bëhet e dukshme. Paska dita e ringjalljes bie të dielën e parë pas thanës së plotë në shënin e dashit. Arsyeja mistike për këtë është e thjesht, një zonë e porcaktuar nuk do të precipitojë në formën e shiut derisa kjo zonë të arrijë pikën e ngopjes. Vetëm kështu gjëndja në të cilën banoni nuk të të shprejt, dhe risa e tëra të përshkrojt nga vetë dja se është kështu, dhe ajo të përfundoj. Objektivit ju a i përcaktuar është gjëndja imaginare. Ashtu si ekuatori është vija imaginare për të cilën djeli duhet të kaloj për të shënuar fillimin e pranverës. Kjo gjëndje, si hëna, nuk ka dritë ose jetë në vetë vete, por do të pasyroj dritën e vetë djesë ose të Un jam drita e botës. Un jam ringjallja e jetës. Ashtu si Pashka përcaktohet nga hëna e plotë në shënin e dashit, po ashtu ringjallja e pohimit tuaj të ndurgjeshëm përcaktohet nga vetdia e plotë e poemit tuaj, duke jetuar në të vërtetë si këtë konceptim i ri. Shumita e njërzve nuk arin të rinjali në objektivat e tyre, sepse nuk arin të qëndrojnë besnik nda i gjëndjes të tyre të sapot përcaktuar deri sa të arjetë kjo plotësi. Nëse njëri ju du të kishtë dhe parasysh faktin se nuk mund të ketë pashk apo ditë rinjali e deri pas hënës të plotës, a i du të kuptante se gjëndja në të cilun a i ka kaluar me vedie du të shpreto se rinjali vetëm pasi të ketë mbetur në brëndësin e gjëndjes e të qënit të objekt Derisa të gjitha emocionet e tua të dridhen në ndjenë të çonit, në të vërtetë poimi i të ndërgjegjshëm duke jetuar me vetë dije në këtë gjendje të qenorit dhe vetëm në këtë mënyrë, njeriu do të ringjalle ose do ta realizojë ndonjëherë dëshirën e tij. Kapitulli 27. Një formë për fitore. Në çdo vend ku e këmbën sate do të shkelish, atë unë ta kam thënë ty Joshua 1:3 Shumica e njerëzve janë dëgjuar me historinë e Josuas, si pushtoi qytetin e Jerikos. Ajë jo që ata nuk dinë se kjo histori është formula perfekte për fitore, në çdo rrethand dhe kundër të gjitha gjësave. Është shënuar se Joshua ishte i armatosur vetëm me dijen se çdo gjë ku shtupa i këmbës së tij të shkelte, do t'i jepte ai atij Sa i dëshiron të të pushtonte ose të shkelte e qytetin e Jerikos, por i gjeti të pakalueshme muret që ndani nga qyteti, duke i fisikisht e pa mundur që jo shua të dilte përte i këtyre mureve masive dhe të qëndron të nbi qytetin e Jerikos. Me gjitha të, ka ishte i shtyrë nga njoja e premtimit, se, pavarsisht nga barjera dhe pengesat që ndajna të nga dëshira dhe ti, nësa i mund të qëndron të nbi qytetin, a i do t'i jepe i ati. Libri i Joshoas, më te i shënonë se në vënd që të luftonët e me këtë problemi gjigantë të murit, Joshoa përdori shërbimet e prostitutës Rahab dhe e drgoja të së spiune në qytetë. Kër Rahab a yri në shtëpinë e sajë, e cila ndodhe i në mes të qytetit, Joshoa, i cili ishte i mbyllur mirë nga murit e pakallueshme të jerikos, i rabë bërjes së shtatë herë. Në tingullin e shtatë, Murët u shkatëruan dhe Joshua hyri në qytet fitimtar për të pajinë ftyuarit. Kjo histori është e pa kuptim. Por ato që është shërst një dramë psikologjike dhe jo si një rekord historik është më zbules. Nëse do të ndishtim shembullin e Joshuas, fitoria jon do të ishte paqë thjesht. Joshua simbolizon për ju dëgjuesin gjendjen tuaj të tanishme. Qyteti i Jerikos simbolizon dëshirën ose objektivin tuaj të përcaktuar. Muret e Jerikos simbolizon pëngesat mesyush dhe realizimit të objektivave tuaj. Këmba simbolizon mirë kuptimin. Vendosja e shputës të këmbës në një vënd të caktuar, tregon fiksimin në një gjëndje të caktuar psikologike. Rahab, spionja, është aftësia juaj për të udhëtuar fëshevra ziose psikologikisht në dështo vënd në apsirë dhe dia nuk një kufi as kush nuk mund të ju ndaloj të banoni psikologikisht në as një moment ose në të shtoj gjëndje në kohë se apsir pavarsisht nga pengesat fizike që ju ndajnë nga objektivi juaj ju mund të azjesonikon apsirën dhe barierat pa përpjekje ose ndimën në as kujt kështu ju mund të qëndroni psikologikisht në gjëndje në dëshiruar pra Meqense mund të mos jeni në gjendje të shkelni fizikisht mbi një shtet ose një qytet, gjithmonë mund të shkelni psikologjikisht mbi çdo gjendje të dëshiruar. Duke qenë tur psikologjikisht, dua të them që tani në këtë moment mund të mbyllni syt dhe pasti të vizualizoni ose imagjinoni një vend ose gjendje të ndryshme nga ajo e tanishme, në të vërtetë të ndjeni se jeni tani në një vend ose gjendje të tillë. Ju mund të ndjeni këtë gjëndje, të jetë aqë reale, sa që kur të apni sytë, habiteni kur zbuloni se nuk kjeni fizikisht aty. Një prostitut, si që dini, ujep të gjithë njërzve atë të që ata kërkojnë për i sajë. Rahaba, prostituta, simbolizon aftësin tuaj të pafune për të marë psikologikisht shtë gjëndje të dëshirueshme, pa vënë dëshim nëse jeni apo jo, fizikisht apo moralisht i aftë për të bërë këtë. Ju mund të kapni sot qytetin modern të Jerikos, ose objektivin tuaj të përsaktuar nëse do të rishfajshni psikologikisht këtë histori të Gjoshuas, por për të pushtuar qytetin dhe për të realizuar dëshira tuaja, duhet të ndishti me kujdes formule në efitores, si që përsaktojtë në këtë libër të Gjoshuas. Kërës batimi i kësaj formule efitimtare si që zbulonë të sot një mistik modern. Së pari, Përsa këtoni objektivin të uaj, jo mënyrë në aritjesë saj, por objektivin të uaj të pasër dhe të thjeshtë. Djeni saktësirë se qëfar dërshironi, në mënyrë që të keni një pamjet të qartë mendoris të saj. Së dyti Largoni vëmëndjen të uaj nga pengesat që ndaj nga objektivi juaj dhe vendosni mendimin të uaj në vetë objektin. Së treti Mbyllë një sytë dëndjeni se jeni tashmën në qytetin ose shtetin që do të arinit, që ndroni në këtë gjëndje psikologjike dhe risatë mërni një reagim të vedishëm të kënajsisë të plotë në këtë fitore. Pastaj, thjeshtë duke apur sytë, këtheunin në gjëndje në tuajtë më pashme të vedishme. Kë udhëtimi fshet në gjëndje në dëshiruar, me reagimin e ti psikologjik pasues të kënajsisë të plotë, është gjithë shka që është e nevojshme për të sillë fitore në totale. Kjo gjëndje psikike e fitimtare do të më shiroj vetën pavarësish nga të gjitha kundështimet. Ka planin dhe fuqin e vetë shprejes. Nga kjo pike tuti e ndisht një shëmbullin e joshuas. I cili, pasi që ndrojë psikologikisht në gjëndje në dëshiruar dhe risa mori një reagim të plotë në dërgjeshëm të fitores. Nuk bërja zjo më shumë për të sillë këto fitore. Vese i binte borjes, shtatë herë. Tingulli shtatë simbolizon ditën e shtatë, një koqetësie ose pushimi, intervallin mi disjëndjeve subjektive dhe objektive, një periud shtatë zanë një ose pritje të gëzueshme. Tjo qëtsi nuk është qëtsia e trupit, por qëtsia e mëndjes një pasiviteti përsosur që nuk është të lëgështi, por një qëtsia i gjallë e lindru nga besimin e këtë liqë të pandrëshueshëm të ndërgjegjes. Ata që nuk e njojnë këtë liqë apo formullë fitoreje, në përpjekje për të qetsuar mëndjen, a rinë të fitojnë vetëm një tension të qetë që nuk kërgjë tjetër vese një angë të një gjeshur. Por ju që e njini këtë liqë, do të zbuloni se pasit të mërë një kapje në gjëndjes psikologjike që do të ishte juaja nëse do të ishti tash më fitimtarë dhe të ngulitur në atë qytetë, do të esin për para dritë realizimit fizik të dëshirës. Ju do të abëni këtë pa dyshim ose frikë, në një gjëndje shpirtërore të fiksuar në njojnë e një fitoreje të para të aktuarë. Nuk do të keni frik nga armiku sepse rezultati është përcaktuar nga gjëndja psikologjike që i parapri u ofensives fizike dhe të gjitha forësat e qëllit dhe të tokës nuk mund të të ndalojnë përmbushen fitimtare të asaj gjëndjeje. Qëndroni të qetë në gjëndje psikologjike të përcaktuar si objektivin tuaj dhe risatë në ndjeni emocionin e fitores, më pas me besimin e lindru nga njoja e këti ligje. Shikoni realizimi fizik të objektivit të uaj. Ngrioni, qëndroni të qetë dhe shikoni shpëtimin e liqit në brëndësin të uaj. Këj ishte dhe fundi i librit besimi ytë është pasuria jotë nga autori Neville Goddard për këthuer dhe ledzuar nga Lediona Zemaj. Në fundë duatë të them vetëm ditë shka që Nuk është një ligjë i të gjithve, nuk është vetëm i nevilit, apo imi, apo i dikuit tjetër. Kështë ligjë i qënjes, unë jam, që ti je, edhe unë jam. Pra ndaj, mos të bëni vetëm dëgjues të këti ligjë, bëni bërës të ti. Falimderi të gjithve, dhe juroj gjithë mirat dhe një vit të ri sa më të mbarë për të gjithjo. Kështë një ligjë i të gjithve, nuk është vetëm i nevilit, apo imi, apo i dikuit tjetër.